Néhány lábjegyzetet még fűznénk a. a Jó estét, amúgy. Tegnapi, vagy múlt heti geopolitikai észrevételeink mellé. Ugye itt a. Itt a Nem le De lassan. A demog, demográfiai megközelítést érvényesítettük, illetve ismertettük. Mi következik ebből? Mi következik? Egy olyan országra vonatkozóan, amelyik fogy. Érvényesítsük ugyanazt a demográfiai megközelítést, ami, amit ö, legutóbb ismertettünk azokról a történészekről, akik kifejezetten is kizárólag a népesség növekedése, vagy csökkenése alapján vonnak le következtetéseket a társadalomra. Egy ilyen társadalom, ahol nem születnek gyerekek, illetve a szülők elvándorolnak, és viszik a gyerekeiket magukkal, igen. Egy ilyen országban nyuggerdiktatúra lesz. Egy ilyen országban megszűnik, megfagy a politika. Látom, kedvenc tévát kötöttünk ki. Megszűnik a társadalmi mobilitás, megszűnnek a, tár a társadalmi energiák. A fiatalok hozzák a tesztoszteront a buliba. Nem tudom, hogy érthető-e. Egy olyan társadalom, amelyik Várj. előre előre kik szik, illetve mit, fogy. Kik, kik Egy hoznak. ilyen társadalom, nem, hogy épp az ellenkezője annak, ami a, ami a közel-keleten lezajlik, meg éppen ellenkezője annak, ami Afrikában lezajlik. Nem, nem dinamikus lesz, hanem statikus, nehézkes. Statikus, igen, nehézkes, igen, igen, nehézkes, lehúzó. Igen, igen. Halódó fogyó. És igen, és ez a ez a fogyó, öregedő, halódó társadalom ami Magyarország. Hát miért miért teheti meg azt a mindenkori kormány, gyurcsányok és Orbánok, amit megtehetnek? Hát mert nincs a rendszerben elég fiatal, amelyik ezt nem engedni Különbe, amelyik miatt ezt ne lehetne különbe, megcsinálni. Különbe a nem lenne, meg lehet, köszönik. Különbe, Nekik a barátok ja. közt meg a szuleymán legyen. Anyukám is azt nézi. Viszont a szuleimánt lehet, a határból azt meg zavarják el. Azt a szuleimánt. Bocs. Ezt a szuleimánt ezt nevegyék a izé, műsorról bocsi, és ismételjék. Minaretet építenek izén Szigetváron. Zrínyi forog a sírjába. Jajajajaj. Ja. Tehát azért... azért milyen Szulejmán tűznek el itt az a kérdés? Tehát ez, még ez, se, ez sem egyértelmű, ez is kétséges. Egyéb iránt, hogyha társadalommal foglalkozunk, akkor fő kéne vázolni, hogy milyen generáció mit hoz a társadalomba, Ugye a gyerekek a jövőt, a reményt, a fiatalok a tesztoszteront, a, izét, a kreativitást. Az öregek a bölcsességet, gondolj, öregek tanácsa, vének tanácsa. Ja, ja, ja. Érted? Az, itt, öregek, itt, az öregek egy társadalomban vannak... a, gá a gázpedál a fiatalok, az öregek a fék. A kormány a középkorúak. Ebben az országban a középkorúaknak kéne fiataloknak lenni, az öregeknek kéne középkorúaknak lenni, az öregek azok meg már nincserek, meg már, már kihaltak. Az, azok az öregek, akik a fék akik, akik kéne, hogy legyenek. Már pozitív értelemben. Hát nem, a szó szoros értelmében kihaltak. Pozitív értelemben meghalni? Nem, pozitív értelemben fékek, te. Ja, ö, ö, Na. Hát a, az, a fék az kifejezetten pozitív egy autóban. Nincs negatív értelme a féknek egy autóban. De van. A, ha nincs autóban... gáz, ha nincsen gáz, feláll, csak annak vannak van negatív a Na, az már probléma. De a fék az nem lehet rossz egy autóban. Á, ebben nem kellett volna féket, ne. De ne... Fék nélkül egy autó veszélyes, érted? Nyilvánvalóan kellenek az öregek, de egy fékpedállal még autó nem indult el soha. Micsoda metafora. Hát az, és. De figyelj, a másik. Mit mondanak, mit, mondanak, mit vár, tartanak az Ez nem, a... nem, nem csak korosztály dolog, mert figyelj, azért. A különböző korosztályoknak van egy archetípusa, ugye? Tehát, hogy az öreghez, a tradicionális társadalmakba nem a nyugger, tehát nem, nem az, amit te nyugger alatt érsz, nem, nem, nem, az a, értesz, nem az a fajta millió gondolkodásmód, kultúra, tudatállapot, stb. tartozott, hanem az öreghez, a, tudod, az, a, az archetípus, a szakállas vén, aki a tanácsba bölcseket mond, és mit tudom én, kemény is tud lenni, lágy is tud lenni, tehát ez, ez volt az öreg. Most ilyen öreg van, hordgyula la se volt. lóce ízé... az ősképe. Jó, hát a lóce az ősképe, így van. Igen. igen. A... Ha bele gondolok, mit tudom én, Kovács Lászlóba, a bölcső. Azt mondja Kovács László, az MSZP-nek az a baja, ez tetszeni fog neked, ez kurva jó, tiszta puzsér, már negatív értelemben, azt mondja Kovács László, az MSZP-nek az a baja, hogy a háttérbe szorították a régi öreg szakembereket. Érted? De szerintem bazmeg meg ez ilyen gázmazba, tudjátok, amikor már ilyen lélegeztetőgépen van bazmeg, meg izé tolókocsiba, és 600 izé szar kiáll belőle, érted? Ez még akkor is izé diktálni akar, hogy a izé. Hát <gül> öreg... már nem a nem hangját nem lehet hallani, mint a Dartvédernek olyan lesz, és a... az öreg szakemberek. Akik csodálatos... Tudják, hogy mi az Európa, meg a, izé, a Nyugat. Csodálatos, hogy van olyan műsor, hogy uh, Újságíró Avariánossal, Mészáros megszűnt Tamással. Már nem? Az már nem megszűnt. Szűnt meg. Na, az egy olyan élmény, betekinthet 1975-ben egy pártbizottsági ülésre. Az olyan kurva, jó, hogy az egy időutazás, érted? És csak az ATV, ugye? Mert Acélendre Ön... is volt ott. Avar az, az A Célendres tökéletes Endre... olyan, hogy tényleg, ténylegesen az MSMP egyik KB ülésén KB, vagy. KB, Igen, Póttabok, ilyen politikai bizottság, izé, igen, ja. ilyesmizé ülésén van. Urvá jó, én rendszeresen 1975. néztem. 1975. Rendszeresen néztem. Az ATV-n egyébként együtt volt a kettő. Na, ez is vicces volt. Az egyik euh, volt az újságíróklub, és volt a, faszom tudja milyen klub, valami hasonló volt a neve, az egyiken volt Avarjános Mészáros Tamás, gyakran az acélendre, de nem mindig, néha Juszt László, ha jól emlékszem, meg kik voltak még? Tehát ilyenek. A másikon meg Lovas István, Bajer Zsolt. Az volt a sajtóklub. Az, és az volt a sajtóklub. Érted? Tehát ez a kettő... Kurva jó, de az nem árod, hogy a azt, az meg. Tehát én nem bírom, ha valaki a hátamban áll. Esettek én még a segmes... szocializmus gyermeke vagy. Az a jelentem, hogy nyitott az ajtó. Kérdés, hogy a lövéstől vagy a segbekúrástól félsz jobban, ha áll. Ja Ha olcsó pszichológizálás, én a lövést mondtam, de az, hogy a golyóról neked a fallosz, meg a lövés jut ez ez a te vágy homoerotikus fantáziád. Na, igazából. E a behatolással égen. Semmi buzulás, e, áh, Robi, e, semmi áh, buzulás. Ezt már izé a kedvencünk torrente is megmondta. Igen. szóval e, semmi buzulás. Vécépapír szóval van nálad? E, Nálam van baz meg. Olyan? Te, most jutott eszembe, igen. De jó, hogy van. <síns> Valaki <síns> menne ki szarni, akkor szóljon, oda dobjuk. <síns> Nem, ez a torrente, tudod, ha kiverjük egymás faszát, akkor legyen izé. Legyen... De az annyira előzékeny, amikor előveszi a vécépapírt a torrente. Kurvára. Az megvan az a pillanat? Abban van valami gyöngétség, nem? De aztán, valami figyelmesség. Aztán kiderül, hogy hogy lett ilyen, nem? Igen. Gyerekkorában, Bordélyházban. Szóval, korábba, Bordélyházba. szóval ö, mi vonatkozik arra az országra, amelyiknek a... Azt tudod, hogy most közvetíted az, a, a, a táskát tartalmát a mikrofonba. Igen? Igen. De hogy? Hangzik? Igen. Pász meg csak ennyi papír maradt. Na, Robi, kell. Jó, ragla oda, kellhet Jó, még. Jó, hát igen. A hanvasra? Van nem á. Szóval mi vonatkozik arra az országra, amelyik, ö, ö, ö, amelyik így örekszik el? Mi, mi, a, mi, mi a sorsa? <coughs> Érted? Ezek ezek a fontos kérdések. Ennek a megközelítésnek. Elárasztják a barbárok és lekaszabolják a picsába. Igen, igen de belső barbárság is van, és az is az, a, a, az is. Kikre gondolsz, kedves politikailag korrekt, barátom? De... Paprika ingára például. Jaj! De most ne a szerelmedről beszélj, ő nem barbár. a barbár, ő a, szerelme, a, bar... ő a te, te voltál társad, akivel ne, még mindig nepotizmusban, nepotizmus volt? bűnében vagy. Ki volt együtt? az, aki a Rékát az autójával szállította az operaház elé? Mert nem én. Nem az voltam, én autómmal, az nem az én autómmal, egy barburgal, én vezettem, igen. És aztán jöttek a zsaruk, és állítólag leléptél. Ők meg ott maradtak meg. Miért nem léptek le ők is? Most nem tudom. Na, már ben voltak az operaházba. Hát, akik az operaházba járnak. Na, erről már... jobb, erről te jobban nem beszélsz. Is Na, ismeritek mága. a sztorit? Kurva jó? Na, ezt elmondom, aztán folytatjuk a demográfiát. Képzeljétek el, ugye, 2000-es évek nagy mozgalmárok voltunk, én sose voltam egyébként velük, tehát ez az, a, én csak írtam. Tehát én a szellemben voltam, ők meg így mozgalmárkodtak, aktivistást és rendszeresen voltak, a bécsi ö, antiglobalizációs ö, ilyen társaságok csináltak Ausztriába ilyen ellenoperabált, ilyen utcabált, ahol kifigurázták, hogy a, ott megy a burzsúi rongyrázás, és akkor mi itt kint a balosok az utcán meg őket. Na most ennek a mintájára a régi elvtársaink, Paprika Kinga, Puzsér, Robert és egyebek csináltak szintén egy ilyen ellenopera bált, sokkal kisebb volt természetesen, mint az ausztriai, mint ahogy Magyarország a túl minden, sokkal kisebb, meg de azért volt valami. És hát a Robi szállította őket a Varburggal. Tehát ő is részt vett ezekbe a bulikba. Az utolsón viszont a Robi nem volt, mert megfázott. Fájt a torka. Mondta, hogy jaj fam, Mencski ki, mondd meg, hogy fáj a torkom, lázasok, nem tudok oda menni, lázas. Hát az történt, hogy kapott egy meghívót a valódi operabálba. És még kölcsön kérte egy zsakettet is, bazzd meg. Egy kölcsön, smokinggal bement, elárulta az elftársait, basszátok meg, és bement az igazi opera bálba. Persze én azonnal elpofáztam mindenkinek, és akkor üzé. És bement az igazi opera és utána még jön a buliba. És mondja, hogy fa, ja, lemett, hogy ez öltem, milyen... Levettem a, lemettem a smokingot, a és még, még a És hát, még el... elment a balos buliba. És azt mondja, még utána ott hőzöngött, hogy hogy milyen gagyi szar szemét volt ez az operabál, csak hideg lehetett kapni. Ilyen hidegtálak voltak. De szörnyű, de szörnyű volt. Miközben szörnyű a volt hajléktalanoknak az... meg melegételt adnak bazd meg. És az operabál 100 ezer forintért hideg ám hát ilyen ez, ez már. teljesen pofátlanság, igen. Kaptam, kaptam egy ingyen jegyet az operabálba, és az meg ez olyan mennyiségű, meg mértékű zabálással jár, amit nem lehet kihagyni, mert nem lehet ott hagyni. 100 ezer forintot, érted? De legalább jó volt. Én, nem, én azt hittem, hogy le tudok ülni. De mit De lehetett ülni, mert én nekem állójegyen volt. És akkor ott állhattál, ott nézhettél, meg zabálhattál. És akkor álltam egy darabig zabáltam, aztán bebasztam, aztán meg el, mert eljöttem. Hát most én nem, Egyiként, lehetett, az, ez már... Már, én nem lehetett leülni, bazd meg. De tényleg amúgy érted? is. A smokingba meg nem lehet leülni a földre, érted egy, <gül> egy operabálba, úgyhogy így baszhatod, tehát így izé állsz, amíg zabálsz, bebaszol azt a vész. Egyébként amúgy egyébként is. lehetett csinálni a kurva operabálba. Amúgy is a bécsi <gül> operabálhoz képest a magyar az egy kicsit ízdéstelenebb volt, már az elejétől kezdve, hogy finoman szóljak, de ez már így a vége volt, ez volt egyébként az a hírhet utolsó operabál, amikor már híres emberek se nagyon mentek el, és akkor ilyen fizetett kurvákat vittek én akkor a ribanc rendszámmal, tehát a csajnak látszott a kurva nagy színes tetkó hátán. A másik pasi azt neve, hogy ilyen föl, ilyen izébe zakóba, így volt üvegből, értitek? Tehát ez, ez, ez volt. És hát Puzsér Robi barátom, és ott volt természetesen, nem hiányozhatott Na, az a az gyorság, hogy én... Na, És utána már azóta több opera bál nem volt. Én... én, én... Én kurva nagy De legalább hozhattál kis... volna a zsebedbe, bazd meg szendvicset nekem, érted? Itt teletömte volna az ő a smoking szendvicset. Igen, ez hogy kaviára, ami egy kis a, a ömlik, bazd meg. takács figyelj, figyelj, a Takácsot ismersz. Takácsot is, ott egy barátom. Ézét halkocsonyát főzött egy, egy közös barátunknak a 90 éves édesanyja neki, és volt olyan amatőr, hogy a Takács barátomnak, családi porcelánból odatta a halkocsonyát. Az kiment, de ez a pasit kéne ismerni, tehát egy ősembert képzeljünk el, betette a tarisznyájába a régi családi porcelánt a kocsonyával. Az addig tartott, amíg a villamos megálló, hogy neki dőlt, várva a villamost, és egy nagy recsenés volt, a családi porcelának annyi. De gondolta a barátom, hogy hát... Nem hagyjuk itt ezt a finom kocsonyát, és így, így a taristnyájából, ugye a villamos megáll, még kézzel, ezért zabálta a kocsonyát, és néha kiköpte a porcelán szilákot. Na, nem is tudom, miért jutott ez. Szóval... Jó, én eléggé potyás vagyok, tehát az ilyen szép pocsásásban a baj, is. Abba, azért azért vagy. Lejártam, igen. Abba a király, vagy amíg a irániak igen. meg nem vertek, mint a szarté. Egyszer. Ja, <laughs> Sört lopott, és úgy megverték a balat. Ja, ja, ja. iráni, irániak, ö, olyan, olyanok, mint az arabok, csak nem kicsik, hanem nagyok. ilyen, egy De Ezek nem a francia így, műveltségű, finom nem, iráni elitbe tartoznak. Iráni maffia és. Ö, és igen nagyon megrúdasta a földön. Hát volt egy pár ilyen sztori. De, de, Visszatérve a demográfiára tudom. A, a, térünk, térünk vissza a demográfiára. Az a, az a, Bár a, szomorú kérdés, a demográfiai megközelítés, a demográfiai megközelítésnek a hívei, azok, azok azt tartják, hogy a, a kereszténység az nem azért került hatalomra a világba, a nyugaton, ugye? Nem azért lett államvallás, vagy, mert, mert, mert, a Jézus, mert a Jézus Krisztus az egy annyival erősebb, vagy jobb mém, amiről mi beszélünk itt általában, tehát hogy nem ez az oka, hanem egyszerűen az, hogy a keresztények, azok, akik ilyen Krisztus hívők voltak, azok ott gondozták a nőket, meg, meg, meg túlszülték egyszerűen a pokányokat. Tehát egyszerűen nagyobb volt a demográfiájuk, Ö, valószínűleg azért, mert a nők nőkkel is, is jobban odafigyeltek, meg ápolták a betegeket, az Isten tudja, de minden esetre jobban szaporodtak. Az, ö, hogy mondja egyszerűen, jobban működött az a kereszténység demográfiailag. Mert a, mert a rómaiak azok basztak, de nem igen, csináltak gyereket. Igen, igen, igen. Mert ismerős? merős. késő antik világ? Züllött, dekadens, túlcivilizált, igen. élvezett centrikus, és akkor jön a kereszténység, ami szikár, aszketikus gyerekeket szülnek. Az elnyomottak a szegények, a proletárok vallása, de egyébként a fiatalok is. De azért nyugger vallás nem volt Rómában, ugye? Az a izé volt, gondolom, az ilyen íziszkultus, tudod mi? A, az, a, a, a, a római késsorti... nyuggerek, az mis... azok a veteránusok. Hát igen, igen, azok a veteránusok. De nem tudják kik, csak annyi veterán, ezt ismerik, hogy öreg, meg leszerelt katona, Igen. de mindegy. Na. De viszont a Rómában ezek a misztériumvallások, Osiris kultus, Isis kultus Attis, Adonis, meg ez az összes ilyen keleti mitrász, meg ilyen ezé, szar, ez teljesen az akkori New Age volt. Tehát a sznobokat, városi embereket, nagy pénzekért kaphattál titkos beavatást, és akkor érted, ezt lesöpörte a De akkor lehet, hogy tényleg a, a hermészbe avattak be? Hát... Mert a hermész is egyik, öh, van. érted? Világos, Tehát, hogy, öh, világos. Ott van, de... van, -e, ott van egy szent könyv. A könyv. A hermetikának, amennyire én tudom, mint szakember, a hermetikának nem volt így külön olyan egyháza, ahova te beavatást nyertél. Fennmaradt De lehettek misztériumai, a beavatnak. Corpus hermetikum, meg ezek az ilyen hát párbeszédek. Ilyen filozofikus a, a az tal, már beavatás. Beszédek. De nem tudunk erről semmit, érted? Tehát nem volt ilyen, hogy hermész ház és akkor bementél, és akkor ide beavatást nyertél. Az egy értelmiségi közösség. Igen, lenne. igen, igen. De az be, az be Egy alakni. új platonista értelmiségi közösség ha? tulajdonképpen. Ha? Úgy be tudtak, de mit nevezett beavatásnak? Mert érted? Van ez hát a két Az cirkusz, a beavatás, amikor nem az a vagy... beavatás, amikor megnyitják a szemedet a a spiritualitásra. Világos, világos. De én most a gagyi beavatásokat mondom. Tudod, hogy élményt kapsz a pénzedért. Ez más. Ez az, de ez nem lehet. Ez nem. az ellenbeavatás. Vagy gagyi beavatás. Na. Érted? Na de a demográfiára igen, és akkor ez egy érdekes. Ez, e, ezt egyébként én még sose olvastam, hogy a keresztények szültek. Hát szültek? Persze. Hát persze, szültek, de jobban. Tehát. Jobban szültek. Igen. És hogy ez, ez, ez az, ami 200 év alatt, meg 300 év alatt így felborít egy társadalmat? Egyszerűen? Ők többen lettek. Többen lettek. És aki többen van, az szabályoz. És mi lesz izrael amikor az ortodox zsidók túlszülik a világi zsidókat? ezt ki is mondta egyébként egy-két rabbi, meg hogy történni. nekünk gyerekeink vannak, nekik nincsen gyerek. De jó, Izraelben ez rohadt súlyos probléma. És lesz egy, irány. Ö, lesz egy zsidó irán, igen, érted? Igen. Lesz ott egy zsidó irán. Igen, igen, igen. Ez nagyon... Ez Ez meg fog történni vélhetően, mert, a, mert uh, Izraelben ez, ez borzalmasan nagy probléma. Rengeteg haszid Izraelben, és egyébként Brooklynban is ez van, nagyon durván. Hogy szülnek? Hogy brutálisan szülnek, úgy élnek, ahogyan nem tudom én a muzulmánok. Az egyébként kurvára Azt hogy úgy élnek. Kurvára hasonló. Ne, a férfiak nem dolgoznak. Most ebben az esetben azért nem dolgoznak, mert ők a tórát tanulmányozzák az összes férfi az egész életében, az egész nap. Értem? A fiúgyerekek mind a tórát tanulmányozzák egyedül ez az egyetlen tevékenységük. Megkúrnak, megszaporodnak és a, az, az asszony dolgozik, tartja fenn a házat, meg mindent, meg a lánygyerekek ő és így élnek és szülnek De és a kurás alatt ne ilyen nagy élvezete Brutálisan el, közösülésnek nem a kopulálnak kopulációnak, igen. igen a populáció érdekébe véghez vit kopuláció mm. Nem, az úr, az úr szavára véghez vit kopuláció ami a populációt okoz Igen, igen Hát ez nem okoz ejakulációt nekem, az biztos. Kurva nyomasztó, kurva nyomasztókat mondasz már megint. Na igen, szóval, hogy és ők, ők brutális problémát jelentenek, most az Egyesült Államoknak nem mert az elbírja ezt, de Izraelnek, mert ők mind fundamentalisták. Brutálisan. Olyanok hogy, nem olyanok, hogy vonatkozik rájuk az, hogy nem kerülhet atomfegyver olyanok kezébe, akik nem ezen a világon akarnak boldogok lenni. Ez egy fontos doktrína szerintem a XXI. századra, hogy soha semmilyen körülmények között. És Ez most Iránban is fenyeget, és hosszú távon a, a demográfiai megközelítést alkalmazva Izraelben is fenyeget. Egyébként az iráni rezsim az finoman Na. szólva nem a szívem csücske, de megmondom őszintén, hogy most a szaudi iráni vitába egy icipicit azért mégis Iránnak idézőjel trukkolok Szerintem az az érdekes, Tehát, hogy az az érdekes, hogy Irán... Az az érdekes, két rossz közül azért mégis Iránba látok valamit. Az az, érde az, az Tehát, érdekes, ezért. hogy Irán az Izé az... az, az, az nem, nem, nem csak az, hogy Irán az egy civilizált állam az Izéhez képest, az Íziszhez képest. És az, az Ízisz szövetséges a szaudi, ami egyébként egy sötétebb ország. Jó, a vidéki Irán még. nem, de az a városi értelmiségi elit, ami túléltebb, az meg a sakhot, ahol szintén üldözték őket másoknál, túlélte Koméniét, még mindig megvan egy iráni eljárás. Civilizáltak érted? Még hogy mindig mondjam, megvan. Irán, Irán az az ENSZ ENS tagja, érted? Van, vannak követségei, érted? Egy állam. Ezért is gondoljuk azt, hogy ha talán, lenne ízi izé atomfegyvere, akkor nem ízé nem, nem áldozná fel a saját, saját létét pusztán. De... De Szaudarábia is de, egy de, állam, de, de csak róluk, kérdés... mi a véleményed? Hogy? Nekem rosszabb. Az is állam. Nekem, rosszabb, nekem rosszabb. rosszabb. rosszabb. Rosszabb, de az... Rosszabb az, az, az igen, de Szaudarábia az állam, de Szaudarábia az nem... Figyelj, az egy ilyen... Hogy mondjam, az, az csak arról szól, hogy az, ott az uralkodóház, az, az egy megfagyott mélyfeudalizmus, feudalizmus, Szaudarábia. Egy megfagyott, olajba fagyott mélyfeudalizmus. feudalizmus. Állítólag most bajban van. Legsötétebb vannak, középkori az ország. Jó, hát igen, most, most beszopták, megpróbálták be, be, be, beszopatni a, a venezueliakat. Meg... Nem, nem az olajruszkikat, és hát így valamennyire sikerült is, de végül. De is próbálják aztán... lenyomni az olajárat. Igen, de hát szerintem ez az, ami, ez az, ami a ruszkiknak ilyenkor már be kell zárni az, a, a fúró telepeiket, mert ők drágában fúrnak. Aha, aha. Ennek megfelelően, ha lenyomod az árat, azzal tönkreteszed a ruszkikat, aztán rakhatod föl megint. És sikerült? Hát a ruszkikat bebillentették, be tehát azt így az orosz gazdaság meg azért minden megérezte, viszont most annak az a következménye, hogy ők is buknak, de brutálisan. Aha. És most ezt, ezt, azért, ezt azért már ők is érzik. Most ezt visszakéne kéne egyszer tenni, de ezt nem fogják visszatenni elő, elő, olyan, olyan gyorsan, mert az, az, a, az a. És most a ruszkik, azok kvázi proxy háborúban állnak velük, ellenük. Ja, ja, kvázi. Ja, ja, ja. emiatt valószínűleg Emiatt valószínű. Putyin ezért is szorgalmazza ezt a háborút, mert itt ő Szaud-Arábiával áll szemben, és neki történelmi szövetségese Irán, Már mint a Szovjetuniónak, akárha úgy veszük. Amerikának hát, meg Szaudarábiá hát Meg Amerikának meg Irak volt az a vicc, baz meg. Ja, ja, ja. Irak volt, aztán Irak lett a nagy ellensége. Tehát, hogy ez a, ezek a, a szappanoperák zajlanak. Ja, csak közben több millió ember meghal, meg földön futó lesz, meg jön, ide. jön de ide. De most már nem a miatt Pellestek. jön ide. Tehát azért ezt most már, ezt most már egyszer, egyszer felejtsük el, hogy értem én, hogy a dikcsénge egy nagy gazember volt, é, ne, de nem ne, Nem, nem, persze, ide. tudom, tudom, hát, Robin, nem Tudom, tudom, e, de azért, érted, azért csak tragikus. Tehát Szíria, ez egy olyan ország volt, ezt kevesen tudják, ami Hosszú időn keresztül rengeteg menekültet befogadott a történelme során. Örményeket, nagyon sokat, tényleg ilyen népírtás elől. És most rajtuk a rúd, és ők menekülnek a francba, és, és ugye sehol nem kellenek. Érthető okoknál, tehát én most nem paprika kingáskodok, tehát érthető okoknál, de mégis azért azt a szírembert kurvára sajnálom, aki nem potenciális terrorista, meg nem, mit tudom én mit csak. Egyébként a szír keresztényeket pláne. Azokat már régen be kellett volna fogadni. Na most be, folytassuk a beszélgetést erről a, erről a demográfiai problémáról Magyarország vonatkozásában. Valamit tenni kell. Valamit, valahogy ezt meg kell oldani. De itt van két nagyon súlyos probléma. Az egyik súlyos probléma az a paprika ingájaik, meg a magyarországi baloldal, amelyik, meg a magyarországi, ez a kvázi, ez az egyik. Nem felneveztet szegény jég a barátnánkat ilyen, nézzé, démonnál. Hát most a paprika Kinga, a heti, az, heti reprezentál de... most, reprezentál egy, egy. ő egy, metafora egy, most. Igen, reprezentál egy, egy véle, véle, véleményelítet, amelyik folyamatosan szorul vissza, és miközben szorul vissza, gyakorlatilag úgy csinál, mintha nem venné észre, hogy így ez, ez, ez nem tartható. Tehát még mindig létezik az a vélemény a magyar nyilvánosságban, hogy fogadjunk be mindenkit. Mondjuk elindulnak millió. De ez egy dog Érted? dogma, tehát ez egy vallásos vélemény. Igen. De... Ez egy politikai vallásosság, amit a balliberálisok képviselnek. Na most ez, ez, ez, ez csak itt a tudni a probléma, hogyha ez a vélemény nem létezne, akkor izé, akkor akkor nem arról szólna a diskurzus, hogy szegény, ízé, szegény menekültek fogadunk, vagy nem. Hanem, hanem az hogy akna a... tegyünk, vagy lőjünk. Tehát nem, ez nem, a... hanem, nem, hanem arról, hogy mit csináljunk, a, mit csináljunk a demográfiai problémánkkal. Mert a demográfiai problémánkban az ország 200 év alatt bele fogát a, a, ezt megemítom. A nyugdíj rendszer az össze fog ezt omlani Aki Azt említette, az fasiszta faszfej volt. 30 év alatt. Végig. Igen. igen, igen. Volt egy fekete gyula, egy gyula nevű probléma az országban. Volt egy fekete Gyulanevű népnemzeti író, ilyen régi MDF, es azt hiszem már rég meghalt, és még a akkori Fideszes Magyar Narancs a 90-es években Fekete Agyalá Gyulának nevezte. Fogyik a magyar, Fogyik a magyar, itt a Fekete Gyula miket mond, meg lecikizték. akkor még az Orbánék is ilyen izék voltak, liberálisok, ez még az az időszak, amit most én mondok, érted? És szerencsétlen Fekete Gyulának lett igaza, most akármilyen romantikusan fogalmazta meg magát egy kis nacionalizmusra. Tehát erre ő már, sőt, már a Kádár korszakban fölhívta erre a figyelmet. Ez volt neki a veszélyparipája. Ez a demográfia, érted? Ennek az írónak. Hát mert ő, ő ennek a történelmi iskolának volt a híve. És ö, ta, tagadhatatlan igazságai vannak ennek az iskolának. Ö, az, hogy ez a, ez a népességfogyás, ez, ö, hogy mondjam, a diskurzusnak nem arról kéne szólni, hogy ö, mi lesz a szegény ö, ö, ö, bevándorlókkal, érted? Mert a, menekültek, érted? Törökországból menekülnek, úgyhogy ott hagyják a családjukat. Ez, a, ez az úgynevezett menekülés. Ö, és és mégis, van ez a, mégis arról szól a diskurzus, hogy mi legyen a menekültekkel. És hogy ö, kerítés, vagy fal, vagy mis, valójában mi lesz velünk. Mi lesz velünk, akik, ö, akiket, mint, ö, akiket ők túlszültek brutálisan, és erről beszélni se lehetett. És, és most. most ö, de az is, Most ébredünk rá erre. Nagyon érdekes, két hazug diskurzus van Magyarországon. Az egyik, a liberális, az álhumanista. Igen, csak a különbség azt csak a különbség. Orbán pedig az, hogy hogy megvédjük a dándorfejérvány vagyunk, és megvédjük a miközben a véd meg, hogy elterelje a figyelmet bazd meg a új földbirtok rendszerről, meg hogy az egész országot ellopták. Tudod, hogy tudod, hogy mit kéne mit kéne, jó, jó. Van egy alapvető különbség a kettő között. Az egyik az, az, egyik az ő komolyan gondolja azt, amit mond, a másik az nem gondol komolyan. A Fidesz semmi. nem gondolja komolyan. Ez gondolja legalább cinikusan nem. Ne, ne, ne, ne, a ne, a, a, a paprikak teljesen komolyan, komolyan Ők komolyan. az a az hívők. Meg, ők ők hívők, ők hívők. Hívők. A Fidesz az cinikus. Igen, igen. És azért ez egy lényeges különbség. A lényeg, hogy meg kéne mondani. meg. A cínikus javára, mint pozitívum. Tehát úgy gondolod, hogy mit tudom én, a korrupt eszesz az jobb volt. Mint a, mint a hívő eszesz, most tök mindegy ki, mert, mert ott a korrupnál megúszhattad a hívőnél, nem úsz, az SS-nél a, kor SS a korruptság a humánum. <coughs> Tehát ja, ja, ja, ja, ja. A fanatizmus igen, világában igen, igen. a korruptság a humánum. Hát igen, ez igen. ilyen szörnyű, de hát erről szól, a, hát, tudom, a keli hőseibe erről szól, a izéb, meg a többiek értet? erről szól. A hithű SS azt mondja, hogy nem, mindet ki kell nyírni, és mi ebből egy fillért nem keresünk, mert az eszme és a kártevőket ki kell írtani. A korrupt azt mondja, hogy hát Fizetnek a kó, őket, érted? Tehát, ez, tehát több az esélyed a korruptnál a megúszása, de kurvára, mint a becsületes hithű csávónál. Szóval a, a problémát úgy kéne megoldani, problémát úgy kéne megoldani, hogy felszólítjuk az anyákat arra, hogy szüljenek. Így lehet ezt a problémát kezelni. Hát ezt a Fideszt most, be, érted, hát a... csókk meg, a hogy fölmentek az fölment De nem, az ne, nem, nem jól, nem hitelesen az... szólítjuk, és azért nem szülnek, érted? Ha hitelesen meg tudunk ütni velük egy olyan hangot. És mi az a hiteles hang? Amivel, amivel így megszólítjuk őket, hogy szüljenek, Hát az Ákosnak kell írni egy dalt. Ja értem, értem, mindjárt más, Robikám, mindjárt más. Hát persze, hát, hát persze, megvilágosodtam. Én hülye, hogy erre nem gondoltam az Ákos testem egy állat. Hát persze. Neki kell írni egy dalt, és szülni fognak. A kell. A sámánének. dobolunk is hozzá. De nem, a sámánének az majd segít, az meg fogja teremteni. Magyar anyák szüljetek. Igen, és szülni fognak, és majd figyelnek, meg, hogy megmenekülünk, mert túl kell őket szülni Voce É... Asszimilálnunk kell. Ez az az kifejezés, amit a múltkor nem használtunk. Mert az integráció, az új asszimiláció átvette, miért a két szó között van különbség. Kurva nagy különbség, különbség van. van. Kurva nagy különbség. különbség van, és ezt a különbséget, ezt is most így elő kell vennünk, bármennyire is lefasiszláznak majd minket ezért, mert ez, az, ez a szó, ez kilett gyomlál. De mi ez a, a pedig be. igen Igen, pedig, pedig de, de Igen, de a politikai beszédben. el elmagyarázom gyomlálva. nekik, három három, három, három fázisa van. Az idegen migránsok kezelésének. Vagy három fázisú, egy, három módja. Az egyik a multikulturalizmus. Nem kell hozzájuk nyúlni, ők a maguk világát teljes mértékben élhetik. Párhuzamos társadalom, tehát ott van a Csintaum, ott van az izé, mit tudom én, a fekanegyed, és ott azt csinálnak, amit akarnak. Fizessék az adót, és lehetőleg ne meg a többit, kész. És bá nem is kell megtanulniuk angolul, magyarul, svédül, semmi, ez, ez a multikulturalizmus. Ez bukott meg. Amerikában egyébként nem tudom, hogy megbukott-e. Európában nonsense, Mert Amerikában azért ennek, Amerikába ennek ez. Amerikában. Tehát mindig is ilyen volt Amerikába Amerikában ez a jóléti rendszer vékony hártyája alatt forrong. Ez Ez Aha. az úgynevezett multikulti, ami ja, úgynevezett állítólag működik. I, brutálisan forrong. Ő, a bűnözésnek a legnagyobb része, részét ezek a banda harcok De régen ki. is ír mafia, olasz mafia, persze, persze, persze. persze, hát ez persze, az persze. A háború, azok ez az a háborúk, amik a világpolitikában zajlottak, azok zajlanak most kicsiben. a negyedek között kicsiben. És valójában ezt így a, a rendőrség tartja féken, az erő kvázi az erőszak, meg a, meg a, meg a, meg a jóléti rendszernek a vékony, egy vékony hártya. És hogyha ez a hártya valahol átszakad, ott fellángol a polgárháború. És ez már azért többször történt ilyesmi, amikor rendőrök hát, öltek. Mert ugye a fehér ember, a fehér embernek is van negyede, de a fehér ember nem maga megy kibűnözni, meg maga megy kirendet rakni, hanem van egy szerve, ez a rendőrség. A rendőrség az a ember, Most mindegy, hogy ha fekete izé, fekete ne rendőr már anarchista. Hát é. én hiszek az általan fizetett rendőrség törvény ja, ja, ja, Ne Én még ne nem láttam engem még rendőr nem védett ne és nem szolgált soha. Soha. Nem volt olyan pillanat, időpillanat, hogy engem egy rendőr így éppen az, hogy így Ó, köszönöm szépen. Tehát, hogy így megáll is, azt mondja, hogy segíthetek kereket cserélni. Vagy valami <gül> de, Szolgálunk, érted, és védünk Robi, pedig azt nem a ez egyáltalán gyerekkoromba Gyerekkoromban, a szocializmusban a dolgozó népet szolgálom. Senki nem látta a Kántor című népszerű sorozatot madarassal, meg a vizé kutyával, érted vizével, rendőr kutyával. Kurva jó volt. És akkor a rendőr még a gyerekkoromba az olvasókönyve, az a mosolygós, aki Segít neked, biztonságba biztonságban vagy. Tehát nekem ez a rendőr, tehát a rendőr az szép. Na, visszatérve, szociológia. A, Assimiláció versus integráció. Ezt a kettőt gyakran keverik. Az integrációnak az a lényege, hogy megtarthatod a kultúrádat és az identitásodat, a népviselettől kezdve, az ünnepekig, a nyelvedig, amit, de teljesen beilleszkedsz a társadalomba. Tehát mondjuk a falu szerves része volt a zsidó szatócs. Elmegyek vásárolni, kétvekni. Kenyeret anyjuk a zsidóhoz. Tehát ez az izé. Vagy mit tudom én, a horvát tutajosokat a drávám. Vagy a cigány teknő vájó. Tehát akik gazdaságilag, meg más szempont, gazdaságilag politikai beintegrálódtak a társadalomba, Cső volt a zsidó, meg a horvát, meg a tót, az üveges tót, meg a drótos tót. És akkor ez, a monarhiába egyébként nagyba ment ez az integráció. Tehát megmaradt ő zsidónak, tótnak, horvátnak, akárminek, de szerves részét alkotta a társadalomnak, és nem különült el úgy, mint a multikulturalitásban. Értitek? Az asszimiláció ezzel szemben pedig az, hogy öregem, Hát akkor kezdte, te nem vagy se zsidó, se tó, te magyar vagy. Na, az a, az a de, de ne, tudod, a te jász vagy. Hát jó, de az De magyar... te, faszom te, tudja, milyen nyír vagy, milyen pák vagy. De van olyan is, hogy izé, van olyan is, hogy hajdú vagy. Tudod. Macsó, én félig. Igen, félig. Macsó vagy. Félig. Macsó. Ja, ja, ja. ja. Tehát, de, de olyan is van, hogy, hogy te mit tudom én. Van a, van a. Tehát egy rengeteg egy kulság, tessék, basz meg. Kulság. Kun vagyok. Itt én kun vagyok. Az a, a ez a, ez az, ez anyám, ez anyám kun volt. Na igen. Érted ez ez a, a. az asszimiláció. Tehát így, így, szó se róla, hogy te kun vagy. Te már asszimilálódtál. Tehát <gül> de... ez az tehát kumbéla, a... olyan... kumbéla, kumbéla, asszimiláció. Kumbél alá. Kumbél de Az nem volt kun. <gül> nem bizony. De nem ám ő kazár volt. De ez Na, már a kazárok egy egyébként történet. zsidók voltak egyébként. Már a zsidóvalást felvett türk népcsoport. Akkor már zsidó. Akkor már zsidó. Ja, ja, ja. Az, aki zsidóul gondolkodik, a zsidó. Azt írta rólam egy hívem, aki ilyen mocskolódó cikket írt rólam a neten, hogy Farkas Attila Márton sokszor kikéri magának, hogy őt lezsidózzák. Minden sem katolikus, vagy Már pedig a zsidóság írja, ezt egy igazi keresztény magyar ember tudja. Nem csak fai kérdés, sőt elsősorban nem az, hanem egy mentalitás, egy gondolkodás mód kérdése. És Farkas Attila Márton, ahogy az egész nyugat zsidó úton jár. Jó, mi? De Izraelben például nem hisznek az integrációban. Ott az asszimilációban hisznek. Amikor a ruszki zsidókat telepítenek, széjjel telepítik őket, tehát ott nem lesz olyan, hogy... Tehát ott, De a saját ortodoxaikkal nem tudják ezt megcsinálni, hoppá. A saját szerint. Próbálják a telepeket fölszámolni néha, és ja, akkor ja, ja. nagy balhék vannak belőle. Érted? Ja, ja, ja, ja. Tehát Jó, azt hát nem tudják ez. megcsinálni. Ott, az ott marad az integráció. Szóval tényleg értitek, mi különbség? Éve, né, tényleg benne van, hogy 50-100 éven belül lesz ott egy zsidó Irán. Hú, és be. ami le fog szakadni Izraelről, azt már vágod? Hogy lesz-e marad majd egy világi Izrael, ne nem marad világ és lesz egy, izrael, egy júda, lesz egy marad júda. Izrael, kibasszák a világi zsidókat, és jönnek ide. Azok is. Hát szerintem meg így, így... így Jó, el, tudom, fölfogják itt vannak, majd valahogy, meg izételek, Fölfogják, meg. Majd, valahogy, fölfogják van. majd valahogy osztani Izraelt, szerintem. Az nem úgy lesz, szerintem. Ezért nem kapunk pénzt el Avivból, az meg a dumáké? Ez, ez, ez, ez pedig logikus. Robi, Na, más, szóval beszéljünk, más, a, beszéljünk más, erről igen, a demográfiai megközelítésről. Az a, az a kérdés, hogy... Nem hogy, már hogy, hogy, hogy, hogy, hogy mi a megoldás? Betelepítés. Én, én azt gondolom, hogy a betelepítés a megoldása, hogy a magyar történelemben sokszor... Millió egyszer... Ezt most Igen. mondod, de és ilyen, te de vagy de a, a hazafiatlan után, szemét szart a után... áruló, ha ezt elmondanád, miközben egyébként negyedik bélától na fasz! Szent Istvántól kezdve negyedik bélánát, kurva sok mindenki csinálta, mindenki betelepítette. A történelemben a török hódoltság után is ezt csinálták, És akkor azt, na is jó, de azok csinál. már habzurugok voltak, az azok. De azok is ezt csinálták. Azt csinálták ezek a e, magyarság e, rovására, e, direkt, szándékosan, tudatosan. És most most, telepítettek be akik a a trábokat, és mi történt? és akkor azok is be, beasszimilálódtak ugyanúgy. Már ahol? Már ahol? Várjál, hol nem? Hát azért nagyon sok helyen nem, tehát azért ö, második hol? világháború alatt a Dunántúlon elővették a régi zászlókat a svábok és akkor mit tudom én ott az a Foxbundot alapítottak meg. Volt ilyen ö Érted? A tótoknál se ment ez teljesen tisztán. Jó, minden Voltak esetre, A nacionalista mozgalmak mi... még az alföldön is, bazd meg, még az alföldön is. Mi betelepíthetnénk, is. mi betelepíthetnénk például ide, én azt gondolom, ukránokat. Azok most úgyis szarban vannak. Szerintem szívesen jönnének ide, és talán szülnének. Én egy jobb érvet mondok. Az ukránokban van uh, ilyen skita vér, mert uh, kelet-európai işte. stjeppékről van szó. Tehát az ukránokban van turáni vér, tehát ilyen értelemben, érted? Ott volt egy csomó, ott voltak a besenyők. De kéne nézni, ott de az Et, az igazság, azt hogy... mondjuk, hogy betelepítünk szitják, szláv nyelven beszélő szitjákat, Etel közből bazd meg. Ezt így. Én ezt a marketinget nyomatnám bazd meg. Etel közből. etel közből jönnek ide be, mint ahogy mi is. Levédiából is etel. Hoppá. Levédiában levé... most izé van, polgár az az Donyck. Medence. A levédiából nehezebb, az, az a, kik vannak. Az a kérdés, hogy, hogy, hogy hogyan tudjuk, hogyan hogy tudunk betelepíteni olyan mennyiségű embert, aki demográfiailag javítja a mi számainkat, mert azt kell nézni, hogy ő vajon szüle majd. Ezek az ukránok, hát egyáltalán nem vagyok meggyőződve arról, hogy így izé, hogy így annyira fognak szülni. Szerintem nekünk ide vágott szeműek Nekik a nyugat lenne. kell. A igen, nyugat kell. A nyugat vágott nyugat szeműek kell. kellenek, akiket üldöznek, és ilyet biztos, hogy találunk, akik nem muzulmánok. Hanem hozzák a saját kis nem tudom én, izé, ha buddhista, az is jó, ha ilyen izé, univerzista van valami kis irányzata nekünk, nekünk, az is jó. Van egy csomó... Megvan az ideológia, tehát, az ideológia, tehát ahogy az ős-magyarok is mongol faj. De mi a fasznak kell, a Mert különben beperel minket a jobbik, vagy mit tudom én, hát azért baz meg. Beperel a jobbik 2060-ban? Nem, nem, nem, nem. történik miért? Jó, kamingautólok, miért kell ide? Pénzért, azért kell ideológia, az meg, pénzért. Szülni kell a gyereket, nem megvenni az A mikának, nekem új állás kell, hát én ideológiát gyártók, történészi tudásomat felhasználva, jó pénzért a betelepít őknek. Hát, na. Jó, én azt gondolom, hogy... Álnéven be... pedig azoknak, akik ki akarják baszni őket. Így aztán ez, eh, hogy is mondjam, de hogy mondjam, is nekem fütyül, miről... onnan is nekem fütyül. Jelenleg miről zajlik az országban a diskurzus? <gül> a jöjenek Jöjjenek, vagy ne jöjjenek? Ez a kérdés. A kerítésről. Ne a kerítésről jöjjenek, a... ne jöjjjenek. Ne jöjjenek, illetve a jöjjenek. A jöjjenek az a toleráns. Ennyit tud a világról, hogy ő így jöjjen, jöjjen. A másik, az meg a, izé, az meg a az meg a sovinista, az meg annyit tud, hogy így ne, ne jöjjön. Egy, ez, a, ez a két álláspont van. Holott a, a kérdés, nem a, de a, ez, a, ez a kurva rossz dilemma. Mert, hogy mert ez két a rossz válasz, Robi, az a meg a kommunép, így jön magában. A kommunépet, hogy mert az egyik az a fogyás, a másik az meg az iszlamizálódás. Ez a kettő rossz. Olyan, olyan pirézek, kének... ez az. A pirézek ne jöjjenek. Na jó, a pirézeket kell betelepíteni, ez megtörtént. Itt vannak, látjuk is, az meg. Tapasztaljuk is napig 10 Tíz millió Tízmillió piréz van Magyarországon, az meg. Én már kurvára unom Szerintem, őket, ha megszabadulnánk a pirézektől, a meg, akkor itt minden rendben lenne. Az biztos. Az biztos. Szóval... Szóval a betelepítés. betelepítés. Ukránok Ukránoknak nem okések? Az, az ízétnek... ukránok miért nem okések? Mert a meg nem Nem, mert szerintem nem szülnének eleget nekünk. Nem szülnének eleget. Szép És arról van hogy kékszemű kékszemű hőket, őket, szavazzunk. Szavazzunk. ezeket, akik ide Szavazunk. ezeket, akik idejönnek, jönnek, ezeket, ö, Na, ezekkel, ezekkel multikultitársadalmat akarunk, ö, ö, assimilálni vagy integrálni akarjuk őket. Ezeket, a mert az... valakit be kell telepíteni, Tehát a jó válasz az az, hogy be kell, de nem engedni. Tehát nem az a, nem az a doktrína, hogy aki először a határhoz ér, az szűjön. Nem ez az új doktrína. Ezt jelezném. De miért Olyan? nem? Miért nem? Ja, mert már itt szűjön bent. Nem, mert ne az szűjön, aki elsőnek a határhoz ér, hanem az, akit mi választunk és betelepítünk ide. Pedig ez egy milyen jó verseny lenne, bazdmeg. De ter, már meg, ter, meg, terhes, a nők, Az a baj, hogy szabadnak, és én szülök először, már, meg. De már a muszlimok ezt megnyerték, a meg, ez, ez, megnyerték igaz, ez a baj, ez bazdmeg, ezért bazd nem lehet ez ez kiírni igaz, ezt. igaz, igaz, igaz, nem bizony. Igen, azt írjuk ki, hogy nem pályáztatunk, hanem válogatunk, mi ez egy casting. Légy magyar, légy európai, Európai Unió állampolgár. Ez, ez, a, ez az ajánlat, és szűj. És szűj nekünk ezért. És betelepítjük, kiszavaz arra, hogy multikulti társadalmat építsünk velük. Nyugodtan emeljétek föl a kezeteket. Ott van már a fiatalember teket, ott a mosdóban elintézi veletek, jó? Így van. A falra fröccsenő vért feltörli valaki, tehát a higiénia, azt is... Ne aggódjatok Na jó, Rendben, rendben eh, jó. akkor az a kérdés, Ebbe hogy... egyetértettünk, hogy nem. Okay. Integ Integráljuk-e őket? Ki szavaz rá? Hát ez... Hát, ez egy bátortalan sovánka. 25 százalék. Ki mondja azt, hogy asszimiláljuk őket? <síthat> <síthat> Én, én, azt mondom, hogy, én azt mondom, hogy, hogy a kunok azok, azok a jó példa. Én azt azok a külhethet. az, új, az új kunok valami valami nem tudom, én, fülöp szigetekiek. Az nem jó. Na, no, na, no, na, no, na, no, na, no, nem, nem. Egyes kurva sok a muszlim, másrészt meg barna a bőrük. Jaj, jó, de ezt... egy kicsit kreolna. Nem, nem rasszist. Nem, rasszis, nem hagyad már vazd meg, de szülnek. Szülnek ez... magyar gyerekeket. Érted, én megbasszom akkor... a barna bőrük. Akkor... Megszülj a... gyereket, értek. Jó, akkor jöjjenek Sudánból. Ott voltak magyarok. Tudjátok, vannak ezek a magyarabok. Elvitték őket a törökök a 16. században rabszolgának, és vannak ilyen izék, az meg ilyen fazekas, meg kovács nevű izé, négerek esküszöm, esküszöm. De mit szólnak -e ez a bőrfejű barátaink? Hát azt nem tudom. Pedig ők régebbi magyarok, bazd meg, mert lehet, hogy a bőrfejűnek a nagyapja még egy sváb volt, vagy egy tót volt. Most olyan a kurva nagy magyar. Azt a szudáni, azt mondja, hát bazd meg, én már Árpád óta ott voltam, csak 500 évvel ezelőtt elvittek Afrikába. Hát nem tettek róla, megsütött a nap. És most visszajöttem az édes jó hunniámba. Na most itt a probléma alapvetően a xenofóbiával van. Itt már a probléma a xenofóbiával. Nem van. tudják, mit jelent. A xenofóbia, most azt kell, hogy mondjam, a xenofóbia az az idegennek a, az idegentől való idegenkedés. De fóbiás idegenkedés. Tehát, de, ahogy mondjam, azzal még semmi baj nincsen, hogy a, hogy a hasonló a hasonlónak örül. De ha a hasonló nem szül, akkor nem örül sokáig. Ezért a hasonló hasonlóvá teszi azt, aki szül. És örül. Hisz a hasonlónak örül. Benned egy költőveszettel, a... Erről szólva ez a dolog. <gül> hát ilyen nincs, bazdok. A... Te a... beszívtál. Na ez a... Itt kezd... Sámán lesz. Sámán. Eddig prédikátor volt a barátom. Sámán lesz. Én a... már most látom. Az Ákost kifogod picsásni, az a... azt te keresed a nagy lóvét. Itt a... Itt a... De akkor már a vonal lesz a miniszterelnök vonalas miniszterelnökre szavazok. Az a, az a kemény vonalas. Én azt gondolom, hogy, hogy a, a, a xenofóbiával ott van a probléma, amikor nem tudunk az saját árnyékunkon túllépni, és nem tudjuk észrevenni azt, hogy demográfiai katasztrófába sodródik az ország, és hogy most van az a történelmi időpont, amikor negyedik Béla ajánlásával érdemes betelepíteni. Érted, Ez nem meg kell tenni, meg azt, kell tenni. A Hazafiak azt mondanak, negyedik Béla, Zsidó Béla hazaáruló volt. Elfajzott a magyar. Behozott de, ide mindenfélét. De de mond, most érted, mondhatja. Nagy Lajos is mondhatja, mondhat, Szent István is, is. Mindez, Szemitizálta mindez. az országot pedig már a dinoszauruszok is tudták a rovás írást. Már a dinoszauruszok ismerték a rovás még míg a filoszemita Szent István, az meg a kereszténységnek nevezett zsidó szektával megnemetette a szíriuszi ősmagyarokat. Jó, de, de ott a, a, ott gényeink, a ott az de as... én még a szíriuszról jöttem ott okbál a... vezetésével. Jó, az az igazság, hogy ott voltak az askenázi dinoszauruszok, és akkor az, azok már akkor zsidók voltak. É, erről, erről is keveset Nem, az, askenázik... kereset, az a baj, hogy nem olvastad a szakirodalmat. É. Én olvastam, Robikám, az askenáziak nem dinoszauruszok voltak Buzz meg, hanem azok a kis apró rákcsálók. Hát, azok lettek az askenázi dírókból a, a törzsfelüldés során. A mókus cickányok, akik a kis üreges barlangos lyukakból a föld alól előmáztak, amikor a, a... Általuk megfizetett ufó baz meg ide a aszteroidát, és kipusztította a rovás írást ismerő dinoszauruszokat. A kollégának ennyi elég volt. Egy katonát vesztettünk. Egy katonát vesztettünk a végváró csatákba, és a mókus cickányok elárasztották a földet. Ezek voltak az askenáziak. Én ismerem jobban a szakirodalmat, mint Történész. Szóval, szóval van ez a xenofóbia. De figyelj, fogunk mit Mi olyan az a... beszélni a mai este? Még, Fog... még, még lehet. Még, még, még, még bazd, meg még... hoztam itt Hanvas Bélát, meg még készültem, meg... Az a kérdés, hogy, hogy mit, tudunk, mit, tudunk tenni a, mit tudunk tenni a demográfiai pusztulással. Figyú, kérsz valamit a büféből? Hát ugyanezt, egyből egy kört. Egy izért, Ugyanezt, ugyanezt ezt a... jaj, jaj. jaj, jaj oké. Okay. Szóval, mit tudunk tenni ezzel a demográfiai válsággal? A xenofóbia megakadályoz minket abban, hogy, hogy felismerjük azt, amit tennünk kell, be kell telepítenünk embereket. De van bennünk egy tanult xenofóbia, nem bennünk, de a kormányunkban van, akire hát ez az előregedő, alapvetően xenofób ország szavaz. És ezt a xenofóbiát egy bizonyos ponton egyszerűen le kell gyűrni. Meg kell érteni, hogy ők most izé, fülöpszigetekiek, most egy példa, de majd magyarok lesznek. Vagy szülni kell. De az így nem megy, tudjuk. És csak ebben az országban van egy ilyen nyuggártársadalom, amelyik úgy van, úgy van ezzel, hogy ide jönne, az túl szülne. És, és, és, a, és így is izé mennyit kell várni az sztk -ba. De komolyan ők, ők ezt érzik. Alig működik ez az ország. Alig működik a vasút... Ez, ez borzalmas állapotban van, és akkor most ide jön a Fülöp-szigetekről. szigetekről, Fülöp -szigetekről itt, itt szül. Az a baj, hogy nincs nemzetpolitika. Senki sem vezeti, hogy mondjam, az országnak nincs valódi vezetése. Nincs. Vannak bizonyos problémák, amikkel, amikkel nem lehet szembenézni. Nem lehet reflektálni, mert mert a tömeg nem hallja szívesen. És a demokráciában ezt már nem lehet megcsinálni. A demokráciában ez már nem fér bele. A, a, a, a tömegdemokráciában a tömeg ezt kiköpi, ezt elveti, ezt félre söpri. És ezért, ezért a tömegdemokráciában már nem lehet nemzetpolitikát folytatni. A tömegdemokráciában ma, amit ma élünk, már nem jöhet el egy Churchill, amelyik azt mondja, hogy Hitler az ellenség és háború lesz. Mindenképpen. Mindenképpen. Az a kérdés, hogy most elkezdünk-e fölkészülni a háborúra, vagy sem. És, a, és jön egy csemberlény, és azt mondja, hogy nem lesz háború, itt hozom a békét. A tömeg az csembörlén takarja. De végigcsörcsének van igaza, és végigcsörcsét, tehát így meg lehet szavazni a csembörlén, akkor is háború lesz. Mert Hitlerre nem lehet megállapodni abban, hogy ő majd, mit tudom én, nem, Lengyelországot már nem támadja meg. Nem lehet. És, és, és a Churchill az nem egy szexi választási program. Nem egy szexi választási program. És ezért a tömegdemokráciában nem lehet megválasztani. Nincs esélye. Nem kerülhet hatalomra. Az, hogy ide, ide fognak jönni, ő, faszom tudja, izégő mindenféle tömegek, és azok majd szülnek helyettünk, ez nem egy szexi választási program. Erre nem szavaznak a se a, sa, a prolik, sa a nyuggerek, sa, hogy mondjam, a tömegek, parasztok, senki. Senki. Mindenkiben van egy tanult Önzés. és nincs ezekre szükségünk. Majd szépen meghalunk inkább. És valójában ez a késő Róma. Ez az állapot. Hogy így igazából csak fenn akarjuk tartani, csak mi még megúszuk, Csak mi még megúszuk, csak a, a mit tudom én, a gyerekem az még, még megússza, vagy legyen hova menekülnie. De akkor viszont így, így, így jelentsük ki, hogy Európának nincs jövője ezzel a hozzáállással. De nekünk nincs az tuti. hangosabban, hogy egy kicsit, ilyen még nem, ilyen, ilyen felszólítás, még nem kaptam életemben. Ez még, ez egy új élmény. Miért nem elég hangos. Nem, nem műveltött eléggé. Ne, <síns> Már sokat de, szívtál, mondjam, az kelleni, sokat fog, kelleni fog, kelleni a, kelleni, kell, kelleni a, a, a levetkőzése ennek a ennek a, a önzé, tanult önzésnek és xenofóbiának. Hogy jön az idegen és kiszorít engem. Nem. Az jön ő és mi, mi, és leszünk mi. És a mi később én lesz. De ezt egyébként egy racionális önzés ö keretbe kéne foglalni a kommunikációba. Tehát, hogy azért mondjunk le a primer elsődleges önzésünkről, hogy igazából megmaradhassunk. Tehát Bizonyos értelemben, áttételesen önzés az, ha befogadunk. Nem magunk ellen dolgozunk, hanem magunkért dolgozunk. Szerintem egy ezt kommunikálni. Hogy mondjam, figyelj, az önzés, miért az nem önzés, hogy mi ragaszkodunk a Jézus Krisztushoz, és nem akarunk ö, ö, ö, Mohamed prófétát? Hát dehogy nem. Ez egy önzés, mi elfogultak vagyunk a Jézus Krisztus iránt. Szerintem nem ok nélkül hogyha összehasonlítjuk a két figurát egymással. De, de, de készek vagyunk egyébként, hogy mondjam, a Jézus Krisztus mellé így beemelni akárva, nem tudom én, akármelyik ilyen ayahuaszka izé nagy szelleme. Hát azt akármelyik... te biztos tudod, bazd meg, az az biztos. Mi, ha drogról van szó, akkor bármilyen profil. Sámánt nem de nem, nem bármilyen sámánt beemelünk, az meg, hanem bemeljük, mondjuk az adott esetben a izét, a her, Hermes, a hermészt, LSD, Star, meg mindenkit, persze. A, én... Természt is, az is tépet bazmeg, meg. Hát itt mindenki tépet világos. Ja, ja. Egyébként szerintem szóval... a Mohamed is tépet kurvára. Olvastad a Koránt? Nem, Vannak nem benne nem. ilyen furcsa, extatikus uh, izék, versek, tehát szúrák. Úgyhogy lehetett ott valami. Remélem, ezért nem mondják ki rám a fatvát. Nem hm. még élni akarok, nem akarom ezt a földi síralomvölgyet elhagyni még 70 szűzért sem. Szóval? Még az 70 szüzet meg kell kurd, miatt megszak. Baz meg, és ez a paradicsom, ezért 70 szüzetet. 70 meg szüzet szűzet meg kell kurni, és ez és a pedig. Meg. Meg, ez, ez szörnyű is ez a 70, 70 szűz, bazd szűzet, bazd meg. Bazd meg. hogy meghal az ember, és rögtön ott van 70 szűz, hogy kurjál. Nem már baz meg, éppen most voltam meg! Mint most ké, már kérek kurni, van egy 70 és mint szűz van. Tagy, ha mondjuk egy 80 éves aggastyán hal meg, és 80 éves aggasztjánként érkezik a paradicsomba. Igaz hitű! Jutalmadért most 70 szűzet meg kell basznod. A 80 éves aggasztjának. De ki tud 70 szűzet megbaszni? Hát ki tud? De könyörgöm. Megbaszol 8-at, 10 et és ott van még baz meg. 60, 60, vagy nem 65, így ott van, és így jelzi, hogy hello, én még szűz vagyok. Ezt tudod milyen... De úgy éppen, de, de, de, a 8-10 kurzében áll! Ez a, tensek, olyan élvezet, mint amikor, érted, mint keresztre feszítenének, és az elsőn túl vagy, és azt hiszed, hogy már meghaltál, bazmeg meg, és inkább semmisüljek, meg meg a pokollángjaindát indát végem, és azt mondja, már csak 69 szűz maradt hátra, önnek parancsoljon, kedves uram, mondja az egyik angyal, mondjuk, ilyen Ilyet, nagy szállapban. hebdós a műsor. Ja, ja, ja, ja, de az ne nehogy úgy végezzük, mint azok. Ez az ja. zsidók csak megvédenek minket, hát itt a zsidó negyed kellős között. Ja, ja, ja, ja, ja hát azen, az a bízom, majd úzis, úzis izraelieket rendelünk. Védjenek meg minket. Szóval... Na Robi, beszélünk szóval, egy kicsit intellektuális filmákról, vagy maradunk még a vízémél. A... Az úszításnál. Jó... É, beszéljünk intellektuális témákról, mire gondolsz? Hát mit tudom én, holokauszt emlékezet, hamvas Béla, tudod, Jó. most volt a Saul fia, Rendben. A... Beszéljünk a Saul fiáról, én nem láttam a filmet. Én se láttam, de azért, láttam tudod, azért beszélünk róla, basz meg. Hát mindenki róla beszél, aki nem látta, most miért mi legyünk a kivételek? Majd megnézem az díj után. Úgyis is megkapja, mert hogy így ez, az meg, ez már, és ti tudtok, várját tud valaki olyan filmet, ami megkapta a Kányi nagy díjat és az Oscar díjat? Jó, ez nem az Aranypálmát kapta, ugye? Ne. Nem ez a, ez, a, ez a zsűri díját kapta, vagy valami, nem tudom, mi az Aranypálma, az nem a zsűri díja. Mindegy, van, van valami zsűri nagy dia vagy zsűri külön díja, vagy valami ilyesmit kapott, azt hiszem, nem az arany. Nem a kifejezetten Mindegy. az A lényeg kaptam. az, hogy neked jó vagy rossz megérzéseid vannak a Saul fiáról. Egyébként... Akit, nekem, nekem, nekem nincsenek... Akit eddig ne... hallottam, azt mondták, hogy kurva jó film. Mindenki azt mondta, hogy jó film. Mint film. Igen, igen, de... Nyilván a kurucinfó nem írta meg, hogy jó film de, lenne. Ha megnéztem, akkor meg... Olvasom a szakirodalmat rendületlenül. Én, nem, én, én a, a Saúl fiát ö, hogy mondjam, tudod mi az ijesztő, tudod mit ijesztő látni, hogy a rendező az így ö, hát így nem volt ilyen nyilvánosság előtt soha, és most egy ilyen nyilvánosság elé lépett ki, és hát természetesen kurva nagy gyűlölet veszi körül. Már ki részéről? Hát a magyar, magyarok nagy része, vagy jó része részéről. Most ezt hogy mondjam. A magyar társadalom az, az ö, vért és epét hányettől. És miért? A és miért? Mert, izé, mert bele lett plántálva a lelkébe, hogy ő, ő, ő bűnös, ő egy bűnös nép, és ő felelős ezért az egészért. És újra, meg újra, meg újra olyan nemzedékeknek, akik már azt mondják, hogy az meg így, így nem vagyok felelős. És már hagyjanak békén ezzel. És így, íze, és így de a 90-es években ezt olyan mértékben túltolták, hogy gyakorlatilag az egész társadalomnak erótja van most már ettől a ízé, holokausz témától. Ez az igazság Magyarországon. Volt egy, volt egy ismerősöm, egy költő volt. Ez tény, bazd meg, ez, ez egy véditt a... tény. Ráadásul ilyen baliberális folyó, folyóiratokba. De most nem így pu... van szerintem? Azt akarom mondani, volt egy, volt egy költő ismerősöm, balliberális folyóiratokba bazd meg a nyelvem. Kiszakadt, publikált, és azt mondja, hogy gyerekek, megérkezett a szerkesztő, gyerekek, az az igazság, én, én mindig balos voltam, én mindig balos voltam, de meg kell mondjam Unam auschwitz, Unam auschwitz mondja a csávó. A balos csávó, érted? És nem úgy balos csávó, hogy ilyen izrael ellenes megizé, balliberális csávó. Igen, tehát túl lett hajtva ez a 90-es években, kétségtelenül, és, de az hagyján, hogy túl lett hajtva, egyébként minden, ami túl van hajtva, az mindig, hogy is mondjam, az inga visszacsap, és az, és az ellentétébe fordul. Egyébként magáról, Auschwitzról is ezt mondta néhány kiváló filozófus, hogy a német racionalitás az odáig ment, annyira csúcsra járt, hogy átment a teljes totális irracionalitásba. És a, ennek a legjobb példája. Persze azt ott, hogy értelmezi Auschwitzot a, a Kardos. Érdekes. És a mi barátunk, Aha, mi barátunk ott kardos, a hírtérés. Igen, igen. Az igen. Az, az, az, az. Volt az úgy é... itt vendégünk, emlékeztek rá, a Kardos barátunk? Az, er, az úgy értelmezi Auschwitzot, kurva érdekes hogy a kapitalizmusnak a, vég, a kapitalizmus logikájának a következetes végigvitele, és van benne igazság. Tehát, hogy így egyszerűen a gyár, a gyártás, a sorozatgyártás, hogy, ma, hogy gyakorlatilag a bűn is, az emberölés is, a, a misztériummentes lett, és ilyen gyári, gyáripari lett, és, és hogy Auschwitz az az meg a, a, a kapitalizmus így, így, így a, a, hogy mondjam, ez, a, moderni, a, moderni, a modernitás van, sötétségének van, a mélye, a, a mélypontja. Mély ebben meg, az ilyen érdekes ezt, ezt, ezt egy, Bordi, ezt egy Bordiga nevű radikális balos szerző már a 70-es években megírta. Na, biztos olvastak ezt. ezt. a kardosról egyik eszémbe, Én az egy, egyik eszémbe idézem is, van egy ilyen tanulmány ennek a Bordigának, hogy Auschwitz avagy a nagy alibi. Hogy az Auschwitz-el akarják a kapitalizmus valódi, igazi természetét eltitkolni. Erről ír a Bordiga, tutira veszem, hogy a eltitkolni? kardos így... hát de... A kapitalizmus elkendőzni a kapitalizmus. De elkendőzni, hát éppen arról igaz, van szó, hogy ott, ott valósult meg következésében következő. Világos, világos, ezt viszi végbe, de mégis csak ot mint egy minőségi kivételt említik, miközben a kapitalizmus valós természetének a végső kibontakozása Auschwitz. Érted? De azért Auswitznak, hogy elkendőzzék, hogy a kapitalizmus lényege az Auschwitz. Nem tudom, érthető-e. Lófaszt értetek tőbe, az meg hát bunkók vagytok. Na, a kapitalizmus, a kapitalizmus, kapitalizmus, kapitalizmus az, hogy mondjam, a kapitalizmus, a modernitás, és ez, ez, ez, mert a, ugye valójában a modernitás az az, amit a kapitalizmus tett a világgal, a sorozatgyártás. Az, hogy minden, az, hogy... Kivétel a Bugatti, kedvencünk, tudod. A Bugatti autók az egyetlen, ami, nem, még a Rolls Royce, tehát igen. vannak ilyen egyedi meg a Harley Davidson is, hát hát is van. Csinálhatod azt, hogyha olyan van, autót akarsz rendelni, lerajzolhatod egyedi, az egyedi. autót. Lerajzolhatod az autót, és ők megépítik neked. Tehát vagy csak ha nem tudsz rajzolni, akkor megmondod, hogy mit szeretnél, hogy hogy nézzen ki előről. És ha azt mondod, hogy te egy olyan autót szeretnél, ami szemből József Attila, esküszöm, és van elég pénzed, és kifizeted, akkor, akkor jövj, leszállítanak neked egy olyan, olyan Bugatit, vagy, mm -hmm. vagy egy olyan uh, rolls ami szemből József Attila arca. A hűtőrács. Meg fogják csinálni neked. Megfelelő pénzért. És, és igazából bármit kérhetsz, megmondhatod, hogy milyen hosszú legyen az autó, milyen széles. Marad a sorozatgyártás a népnek. Igen. igen. Hát nem csak a népnek, a izé is. Egyébként kurva érdekes, hogy a régi társadalmakban, amikor még nem volt sorozatgyártás, akkor szinte minden egyedi volt, és a legszegényebb embernek is egyedi holmiai voltak. Amit még a nagyapja faragott, amit még a nem tudom ki faragott, ki csinált, stb. stb. És azt őrizgette. Érted? Kurva érdekes. Egy közösségi társadalom volt, és mégis egyedi holmik alkották a holmik nagy részét. És ez egy individualista társadalom, és mégis sorozatgyártott holmik alkotják a holmik nagy részét. De az, de az individualizmus az maga a sorozatgyártás. Az individualizmus, a, a pont... Az mindenki, mindenki hát az nem, hát, az az a, sor, a sorozatgyártás ideológiája az az, hogy légy egyedi. Hát persze, ez a paradoxon, hogy mindenki találd meg önmagad, hogy ezek a szar szlogenek, semmit, semmi, ez a és a mamának jelent. Nem, ez, hogy találd meg önmagad, ez annak az ideológiája, hogy valójában mindenkinek ezt mondják, hogy találd meg önmagad, és mindenki ugyanazt az önmagadat gyártja le magából, és ez a tömegtársadalom, ettől leszel egyforma. Ettől, ettől, hogy, hogy, hogy, hogy valósítsd meg önmagad. Hogy, légy, lé, hogy val, val, val, ön önmegvalósítás, mennyire értelmetlen ez a fogalom. Önmagában mennyire abszurd. Annyira mi, kurva, hogy hogyan, hogyan lehet nem önmagadnak megvalósítani? Hát ezek a, mi vagy te, érted? Az önmegvalósítás az valójában az ambíciónak egy ilyen, egy ilyen, hogy mondjam, szinoníma hazugsága. Tehát valójában egy ilyen, egy Ez, én azt érzem, hogy az őben, ő, akarsz banga, hogy tudod, mit is is jelent az, hogy is valósíts meg zavadottam. a benned, lévő, benned rejlő lehetőségeket. Na no, hát, no, de hát benned százféle lehetőség van. Mi az, hogy ön megvalósítás. Megvalósítasz a százból egyet. Egyet elhatározol, hogy te azt szeretnéd megcsinálni, és azt valósítod meg. És mi alapján? És, mi és alapján? mit jelent ez az, hogy ezeket... megvalósul valamit? De mit jelent az, egyáltalán Robi, megvalósítod? alapján? Vagy így valamennyit megvalósítasz, abból amennyit jó, így elképzel, jó, ez a mélyek vagy szíte, mi ez, amit ez te mondasz, de, a, de ahol meg tudjuk ragadni ezt a problémát, hogy mi alapján valósítja meg? Minták minták. Közösségi, valójában közösségi az egész arról szól, hogy a haláltáncba szállj be. Ez a is meg önmagad, ez csak annyit jelent, hogy ez ne foglalkozz vele, majd jó lesz. Gyere! Ez, igazából erről szól, nem? Nem, a, figyelj! Itt vannak, van amiben te is részt vettél, ilyen megasztárok, meg ilyen valóságsók. Aztán 15 baklattal... perc hírnévvel kereskednek. De mennyire egyformákat gyártanak, érted? Egyforma figurákat basznak ki a picsába, érted? Mint a futószalagon. Tehát az embereknél is megy a sorozatgyártás, ez a valós is meg önmagad, légy önmagad, és közben egyforma figurákat. az meg belehallgatok... Ez a modernitásnak a legnagyobb csatája. Belehallgatok, érted, az ilyen kereskedelmi rádiókban, hogy milyen zenéket adnak. Például meg milyen figurákat megcsinálják a sztárokat. Meg ezek a dalszövegek. Na jó, azt az, az, az, ezek a hagy, hagyjuk, hagyjuk, és Mindegyik dalszöveg arról szól, ilyen ritmusos ilyen diszkózene, és, és arról szól a szöveg, hogy így most már nélküled jól vagyok, ami így kvázi azt jelenti, hogy így, hogy így a saját lábamra álltam, ennek az ideológusa egyébként az Ize az az Orovesznóra, figyelj én most már rájöttem másfél év alatt, hogy ki, a lehet, fejteni vesz... ki, ki, ki lehet fejteni az Ki lehet bizonyos tartalmat Tudod, hogy miben hisz az orovesznóra? Az erőben. Így igazából fasiszta. Képes vagy rá, túl tudsz lépni, képes vagy rá, izé, megállod a helyed, Milyen túl tudsz lépni. Igazából ebben úgy hisz az, az erőbe. ilyen büszke, várjá, büszke, várjá, várjá. büszke szingliség, leszarom, leszarom, várjá. hogy boldogtalan vagyok nélküle, ja, rohagyom meg. Az erő az, az orrának az oldalán áll az erő, én azt hittem úgy hisz az erőbe, hogy őt erőszakolják meg. Nem úgy. Nem, de én én erre asszociáltam. Nem, nem tudom, ez nem fantáziá, ez más. Ö, igen, ö, igen, ö, ö... lehet, valóban, valóban. Most, hogy így veled nem jött ez a jó kis buzulás, így marad oravetszóra nóra nekem egy vágyfantáziája. A, a, a, a szexuális vágyfantáziája, ez wc papír. Pocsaka. kedvencünk a Torrent, igen, ezzel törölte a farkát. Na. Szóval tömeggyártás... Izé, oké, valaki vaszta. nem értette volna. Nem, persze, Miről valaki vaszta? nem értette volna. Igen. Figyelj, nem olvasunk egy kis hanvas Bélát? Olvassál egy kis hanvas Bélát, Én, én rá gondoltam, neked van ilyen szép, férfias orgánumot, kedves Robert. De most én múlva, Figyelj... Roberto! Ö, én egy, egy valamit nem értettem. Én az, én, ö, én az elmúlt... Ö, ö, Három-négy hónap, három hónap során rengeteg ö, Hanvas Bélát olvastam, meghallgattam. Ezt nem szipp meg még egyszer ide. Az Ez egy ne valamit, egy nem volt rá időm. Én egy valamit nem értek, és erről, erről már a múltkor is beszéltünk, ö, azt eleveníteném fel. Én egyetlen egy dolgot nem értek. Ezt Hanvasnál? Az aran... ezt az aran... Hogy? Hanvasnál? Hanvasnál, igen. Ezt az aranykor mítoszt. Ugye az aranykor, az maga az édenkert. Az a, az, az a bűnbes és utáni időszak egyébként az aranykor, az a bűnbes és után van. Egyáltalán nem. A és előtt. Az aranykornak a bűnbelséssel van vége. Minden mit minden Tehát Atlantis Az Atlantisz az az, amikor Ádám az almából evett, vagy a gyümölcsbe az. A, a, igen, a, igen, igen. Az igen, ugyanaz. Így van, ez ugyanaz. Na várjál, ez ugyanaz. Ez ugyanaz. Az az édenkert. Egyiptomban. Mindenhol megvolt a kurvasok helyen meg az ez a mítosz. És az emberek bűnbeestek. Egyiptomban például a ré ellen föllázadtak, a napisten ellen föllázadtak, és akkor véget ért az arany. Csak tudod, mit gondolok én őszintén? Én azt gondolom, hogy ez az állatvilág. Ez az aranykor az állatvilág, és én nem látom ezt a köztes dolgot, ami, amiről a Hanvas Béla ír, meg amiről, ami, amiről most te beszélsz, ez az úgynevezett aranykor, ami a, izé, ami a tudatébredésével így, így eloszlott. Vagy a, mert hogy a, az a jó és rossz tudásának a gyümölcséből eszel, az egy... Az egy Felnyíl a szemed, és az állati létről való Az az állati létről való kilépés. emberi létbe, ami időnek alávetett, mert az állat Igen, nem tud kezdetről, időlen. végről. Nem, az állat kvázi szubjektíve halhatatlan. Igen. Még akkor is, ha egy percig Ez így van. Ja, ez pontosan így van. És, a, a, és az ember a, halál, a halált vette magára ezzel. Ez volt a is. Ezelőtt az állati lét volt. Mi ez az aranykor? Mi ez, a, ez az úgynevezett édenkert, amiről beszélünk, hogy az ember az édenkertben már nem állat volt, de még nem ember. Ugye? Hiszen a teremtést az a, azt a, a, a, a, a sátán és az Isten közösen hagyják végre, hát az a egészen. fa, a, az a fa, amiről, a, amiről a, a gyümölcs az, az Isten egyedül hajtja végre, az ember teremtését a az ember teremtését, az ember teremtését az Isten és a Sátán közösen viszi végbe. Te, vagy, meg. De vagy bazmeg. meg. a mágián négyet, figyelj hát a tudat, tehát az vonatkozik a tudat, a tudat, a tudat, ami a, ami, a, ami, a, ami a tiltott gyümölcs volt, a tiltott gyümölcs, mert a sátáné volt, az a tudat, az nem a része az embernek? Az nem azt teszi emberi az embert. Igen. Hát most mi emelt Igen. ki az állatvilágból, ha nem az, ami a sátánnak a fáján volt? Ez hát? emelt ki az állatvilágból. De akkor mi ez az aranykor? Mi ez a. Mi, ezt nem értem. Hol volt ez? Amikor én, ez a, a, a, voltuk, szerintem nem volt nem ilyen volt a történelemben én én soha. A kisgyerekkor. Az egyetfejlődésbe, Igen. és a fajfejlődésbe is. Igen, Én a kis kis Freud, még Freud is így magyarázza Igen. az ártatlanság kora, ami alatt az érte, nem a szentimentalist ártatlanság értendő, hanem az, hogy nem vagy tisztában akkor, még a jó és rossz fogalmával. De akkor 3-4 izé, évesen elsüllyed Atlantis. Erről van szó. Abszolút. Jó, nem, 6 évesen, akkor mész Jó, iskolába. így értem, de a nem így ír erről. Tehát a Hanvas nem így ír erről. A Hanvas ez azért nem ízé, nem, nem, nem, nem, nem erről van szó. Persze, Én ezt nem értem. Persze, persze. És ez, a, ez, a, ez az a dolog, amit például egyszerűen nem értek. Én az állatvilágnak tulajdonítom Mert az édenkertet, ért... és nem értem a különbséget. materialista és... vagy, és nem érted a metafizikai tradíciót. De akkor ezt magyarázd, de légy nekem. Magyarázd, de légy szíves. Kérlek szépen, kedves, tanulatlan, ifjú barátom, ez úgy van, hogy az aranykor. Az emberi fajnak az a megszentelt ideális tudatállapota és világa, amikor még mindannyian nem állatok, hanem Istenek voltunk, teljes éberségünk totális tudatában, minden mágikus képességünkkel és potenciális halhatatlansággal. Ez természetesen a biológia nem igazolja, ez egy ősi mítosz. És mi mindannyian egyenlőek voltunk, fénylények voltunk, érted? De szerintem ez hát nem volt. voltunk. Ez a, ez a gyerekkorban most lehet, adjunk, hogy volt. Most hogy volt-e vagy nem, én most próbálom magyarázni én értem, a, mítoszt, de a mítoszt, értem. értem, de a mítoszt értem, könyörgöm, de én ezt nem tudom elhinni, hogy ilyen volt, és nem látom, hogy hol Mert keresem. De ez, az ez a... már a pokol, ezért vagyunk a pincébe, baznak főleg a zsidó negyedbe, hát érted? Ilyen érvaló alatt te is meghajolsz, tehát ez világos. Na. Igen. Szóval. szóval. Visszavet... Figyelj, hanvas is, mint mindenki, visszavetíti, érted? Tehát... Hova Valami miatt vágyunk az ideális emberi közösségre, és az ideális társadalomra. Jó, a sátánisták nem vágynak. Oké, okay. tehát a kapitalista hívek, kapitalizmus hívei nem vágynak. De mindenki De fel, más vágyik... De még ők is hisznek egy ideális világban, amit majd a kapitalizmus megteremt. Nem, nem. A, az De eny, nincs utópiájuk. Rend, amit küldtem neked, azoknak nincs. Azoknak az a jó, hogy erősebb kutya baszik. Tehát ez a, ezé, erősebb kutya él mi életet, ahogy a politikai tisztem így fogalmazott még a honvédségnél. Nem azt mondta, hogy baszik. Ő úri ember volt. Kibaszott nagy kommunista volt egyébként. És tehát, tehát ők ebbe hisznek. Tehát farkas törvények, és ez a jó... A gyenge elhullik, az erős túléli. Érted ez a izé? A fasizmus ebbe csak annyiba különbözik, hogy ez rá segít, bazd meg. Ki kell vágni az egészséges nemzettestet megmételjező férgesét, mint amilyen a Puzsér például. Érted ez a izé? És akkor a test feléledés, és, és regenerálódik, és akkor újra egészséges faj nemzet vagyunk. Érted? De tök mindegy, a lényeg az, hogy a szélsőséges világképek nem hisznek az ideális társadalomban. De, nem, ez sem igaz. Bizonyos szélsőséges világképek hisznek az ideális társadalomban, bizonyos szélsőséges világképek, mint a libertáriánusok, azok nem hisznek az igazságos társadalomban, azok a szabad versenyben hisznek. A szabadversenyben, érted? Abban, hogy az egyenlőtlenség jó... A mohóság, az önzés jó. Az önfeláldozás, az altruizmus rossz. Az embernek követnie kell az önérdekét. Csak az önérdekét. Tapossunk bele a koldusba, és adnál jobb nekünk. Jó, kicsit karikírozom, de igazából erről van szó. Tehát ez a kapitalizmusnak az etikája, na, idézőjelben. Műfailag etikája. És a hamvas, ami közös kedvencünk, az ugye mint tipikus idealista, az valahol vágyott erre, annyiban különbözött egyébként a többi tradicionalistától, hogy például nem idealizálta a középkort. A középkort nem idealizálta, még az ókort se. Visszavetítette az ellenőrizhetetlen, érted? Az ellenőrizhetetlen távoli múltba. Érted? Ahol nem tudjuk, nincsenek írásos emlékek. Ott még, amire a hagyomány meg, meg, megemlékezik. A hagyomány. De igazából ez egy vágyfantáziája az embernek. Lehet, hogy sose volt. Tényleg sose volt. De akkor is én úgy vagyok Tudod, hogy vagyok vele, mint Jézussal? Lehet, hogy nem volt. Az is lehet, hogy egy szélhámos volt. Leszarom. De az az arhetipus, ami Jézus Krisztus, az mégis igazabb, mint a Jézus, mint történeti személy. És lehet, hogy aranykor sose volt. Sose Persze. volt ideális társadalom, de az az őskép, az örökké benne él az emberbe, és arra mindig vágyunk, és azt mindig követni kell, és aki erre vágyik, az igaz ember, és aki ezt megtagadja, az elkárhozott. Ez igaz. Én így hiszem. Ez igaz, ez igaz, ez, ez így pontos. Jézus az tényleg az, aki, és az a Krisztus utolsó megkísértésében vetődik fel, aki hazugság, és te elhiszed, akkor is megvált. Pont ez a lényege. Így van, Pont így ez a Jézus, van, a, a Jézus mém lényege, hogy, hogy ha tizenketten kitalálták Jézust, csak kitalálták, és mindegyikük ezt hazudta, és mindegyikük meghalt. Vagy 12-ből 11 konkrétan történelmileg meghalt ezért a hitéért, amiről tudunk. Ki hogy az, aki túlélte? Egyik túlélte, valamelyik az meghalt öregedés. Nem, nem, valam, nem? Nem, nem tudom, Nem valamelyik, tudom, valamelyik az megúszta, de a többi. Tamás! Jézus sikertestvére egyébként tényleg? Az túlélte. Ö, lehet, hogy ő volt Jézus is, csak eladta magát, tudod, ikertestvér. Szóval, ö, hogyha 12 ember találtak ki, akkor az a 12 ember, és utána így megöl, megölette magát ezért, akkor az a tizenkét ember hozta létre Jézust, és az a Jézus megvált, akit ők létrehoztak. Ez a lényeg, tehát, hogy ez, ez ha misztikusan látod a dolgot, akkor látod, hogy a saját hiteddel váltod meg magad, de ez Jézusnak tőlem Kurvára így van, meg. kurvára Érted? így van. De ez kell a hitnek így van, tárgy. Így van, így Érted? van. Ha ez a név mond valakinek valamit, a legnagyobb, minden idők legnagyobb science fiction írója volt szegény, Koldus szegényen halt meg szinte, mert ma ilyen multimilliárdos lehetne, mert már csomó könyvéből, meg novellájából filmet csináltak, tehát például a Szárnyas fejvadász, a Minority Report, meg, meg csomó minden más. És ő neki van egy ilyen könyve, ami arról szól, hogy pár űrhajós. Nem tudod, ez a végén derül ki. Egy ilyen furcsa világba vagy, ami végén szétmálik, és fölébrednek, ilyen ilyen matrixszerűen agyakatartályba. De ő ezt még az 50-es, 60-as évekbe írta. A halál útvesztője. És ilyen űrhajósok, akik rátértek egy olyan pályára, amiről nem tudnak letérni. Egyébként ez még metaforája is lehetne az emberi létnek. Érted? Nem tudunk letérni a pályáról. És ezek azzal szórakoznak, hogy ilyen virtuális világokba mennek, ilyen szerepjátékokba, és elfelejtik, hogy űrhajósok, és akkor ilyen agatakrisztis gyilkosságok vannak benne, meg minden, és akkor végén mindig fölébrednek. És megteremtenek istenségeket is. És akkor az egyik ez ilyen Jézus-szerű figura, hosszú fehér köpenybe van, hosszú haja van, szakála van, és ő a nem tudom, a átvezető, vagy valamilyen furcsa neve van, és akkor a lényeg az, hogy, hogy amikor fölébrednek, és megint unják magukat, mint a szart. És újra rákapcsolják a fejükre az elektrodákat, mert nem bírják elviselni azt a monoton öröklétet, ahogy az űrhajó kering a végtelen picsába. És belemennek a legújabb virtuális világba. És az egyik nem akarja. Neki elege volt ebből az egészből. És nem kapcsolja rá magára. Ezért, nem megy bele, ő egyedül ott marad az űrhajóba. És egyszer csak az űrhajóban megjelenik be az meg a Krisztus. Érted? Jön, jön felé, és azt mondja, de hát mi téged alkottunk így a számítógépes programokkal, és azt nem mondja, hogy igen vagy nem, és mondja, hogy el, elviszlek téged innen, mi akarsz lenni, és mondja, növény akarok lenni, és csak a napot akarok és eltűnik az űrhajóból. Érted, miről szól ez a, ez, ez, ez a cucc? Hogy ez a lények. Tehát őket, az istenség, őket, az, ők megváltoztak őket lények, akik ők lépen. találtak ki. És valódibb volt, mint ők maguk. Tehát ők látszatabb lények voltak, mint az az istenség, amit ők találtak ki. Na ezért nem érdekel engem, hogy Krisztusnak mi volt a története, alapja, meg ki volt ő, mi volt ő, szarom le. Nem ez a lényeg De ezek ilyen beavatásszerűek, amiket Kurvána. ír a Filipédik. Abszolút, ezek abszolút. Ö... szegény egyébként 5 izé, öt, volt pszichiátrián, és elkezdett Koiné görögül beszélni. Úgyhogy sose tanult. A Valis című könyve erről szól, és az volt a kényszerképzete a faszinak, hogy még mindig a római birodalomban élünk. De ezt, ez, ez, nem science, ez halál komolyan hitte, hogy Krisztus után 70-ben, amikor Titus lerombolta a Jeruzsálemet, megállt az idő, és még mindig ott vagyunk, és az az egész vetítmény. És minden arra megy, tehát hogy van a, a sötétség, a sátánbirodalma, ami a római birodalom, ami a, a, aminek az a célja, hogy Krisztus országa soha ne jöhessen el. És a Szovjetunió, meg Amerika, az a kelet és nyugati birodalomnak egy ilyen fantasztikus kivetítménye. És mind a kettőnek ez a lényege, érted? És hogy még most is időszámításunk után 70-ben élünk, és ez az egész kamu körülöttünk. És a csávó komolyan hitte ebbe. Komolyan! Én imádom egyébként. Hát, ha látta a jelet, érted? Ha látta a jelet, jelet. akkor... Egy kis saurfia holokaustozás, hmm. uh -huh. Figyelj. akkor figyelj értem. Figyelj. a, a gázkamrák a, egyebek uh -huh. Semmi. Jó, hát én próbálkozok, próbálkozok. Ö, nézd a a. Mert miért? Mert miért? Mi a bűn. Jézusom, mindjárt vége a műsoridőnek, bazd meg, ez egy hosszú téma, mi a bűn. Jaj, ne ilyegy meg nagyon. Ne meg nagyon. És nem is kell, de kurvára, hát. Menjél, hát beszélek én a bűnről. Jó, jó, elmentem. nem kell, elnézést, mindjárt jövök. A bűn az az, ami a saját életünk ellen szól, vagy a bűn az az, ami a nagy közössel ö, áll szembe. És ezt nehéz így meghatározni, mert ö, én azt gondolom, hogy ö, magad ellen sem szabad bűnöznöd. És azt gondolom, hogy önzőnek is kell lenni, és önzetlennek is kell lenni. És a, az önzésnek egyszerűen kell, hogy legyen egy olyan mértéke, ami a te szükségleteidre vonatkozik. Amit, amire egyszerűen neked szükséged van, és van egy ilyen önzés. És az, az, az, az azt gondolom, hogy ez például így fontos. Ez így ilyen evolúciós, és így az állatot is etetni kell. És az állatot nem korbácsolni kell. Én például ebben nem hiszek. De, de, de az is biztos, hogy az, a, az, az marad a tiéd, az az, amit át tudsz váltani, amit, amit föláldozol, és ez az alkímia. Ugye az alkímia az valójában az alkímiának a művelete, az a teljes áldozatnak a művelete. Tehát így igazából ezt a teljes áldozatot kell elvégezni. Az... Az, a, az az arany csinálás ugye, arról van szó, hogy mit tudsz átvinni a halálon. Mi az, amit a halálon keresztül tudsz vinni, és az, az egyedül a saját lelked. Az egy, a halál az egy olyan sűrű szövésű háló, hogy csak a lelket engedi át. Ami hát innen az anyagi világból nézve így a semminek tűnik. Na most, amit ebből a, ebből a te saját lelkedből aranyját transformálsz az életed során, az, az a te, az a te javaid, azokat tudod átvinni a halálon. Az az, az, amit, az, az amivel így, így, az a valódi pénz, az az, amit ezekből a zsetonokból át tudsz váltani. Arról van szó, hogy itt vannak, a, itt vannak előtted a játékpénzek. Tűz egy asztalnál, a játéknak az a neve, hogy kapitali, és itt vannak előtted a játékpénzek. Most valamennyi játékpénz kell egyszerűen arra, hogy fűtsenek, kell annyi játékpénz, hogy iszé, hogy ihassá lehessél. Annyit, amennyi mondjuk így elég. Az összes többi játékpénz az ott marad az asztalon. Mert nem, nem tudod beváltani, és nem tudod elvinni. Amikor felállsz az asztaltól, mert vége van a játéknak, akkor azt nem tudod elvinni. Az a játékpénz az ott marad az asztalon, és te felállsz, és kimész, és üres kézzel. De van az alkimia az alkímia, művelete az az, hogy hogyan lehet a játékpénzt valóban átváltani, vagy bármit. Vagy bármit, ami csak a kezed kerül, valóban átváltani aranyá. Valódi aranyá. Nem hamis aranyja, tehát nem játékpénzé, hanem valódi aranyjá. És igazából ez az alkímia, ez, a, ez, a, ez az a misztérium, ami, a, ami a, a, az aranycsinálás valójában, hogy hogyan csinálja a saját lelkedből aranyat. Az a te halhatatlanságod. De azt föl kell áldoznod. És, ö, és igazából ö, ez, a, ez a lényeg, ez az, ami így igazából létezik. Ez, amikor ö, az alkímia műveletével át tudod váltani a zsetont aranypénzre. De így igazából ez, ö, ezt a zsetont föl tudod áldozni ennek. De de a műveletet a saját lelkeddel végzed. Nem, a, nem a, a, a pénzzel. De használhatod benne a pénzt, és használhatsz benne annyi mindent, amennyit csak akarsz. Annyi mindent keverhetsz bele ebbe az alkimiába, amit csak akarsz, de az alapvető anyag, amivel dolgozol, az a saját lelked, a saját halhatatlan lelked, az isteni részed. Az a, az, az, ami a, az, az, ami az alapvető. De hogy valójában ez az alkímia? Majd hallottad, gondolom, amit mondtam, mert bemahangosítva a klozet. Mert hát mondjuk a pisilésre koncentráltam, de az alkimiáról írtam könyvet valaha. Na vagy akkor vagy talán tudod, hogy mi van? De most mi a kérdés? Hogy az alkímia az a teljes áldozat művelete, az a lényeg, hogy a, izé, hogy a játékpénzt, ami a izé, ami, amivel játszod a kapitalit, azt át tudjad váltani olyan aranyra. Ja, értem, az, az alkimiát most te metaforának ö, értelmezed. A... A mai világunkban, tehát amikor igen. egy kapitalista meg akarja váltani önmagát, és akkor, és akkor a játékasztalnál igen. ő átváltja a pénzét, a pénzét nem ahira. drogokra, kurvákra és izékre, igen. mit tudom én, Kokaira? újabb befektetésekre, igen. ami egyébként rosszabb, mint a drogok meg a kurvák. Igen. Meg reprezentálásra. reprezentálásra hanem valami spirituális értékre. Hanem, hanem valamire, ami, ami, ami, ami, amiben ő, ízé, ő így ő halhatatlan. Ez az, de mi Érted? az? A, többség, hát, a, gyerek. Ugye mindenkinek más. a többségnek a gyerek. Az is egyáltalán de az Ez, is ez, a, ez a de Az Te is Azt Aztán majd a gyerek elbassza a pénzét. A pénzét igen, de a szeretetét, meg a figyelmét, meg a kultúrát, amit átadott neki, azt meg viszi tovább. érted? Vagy ugyanolyan gazembert nevel belőle, de az nem ilyen mér... hanem egy fekete alkimia világ. Igen, az is alkímia, az a maga módján. De mondjuk érted? már ilyeneket, érted? De mindenképpen alkimia Például mondjuk ilyen volt az utopista szocialista, az OM aki gyáros volt... É, ráadásul a kapitalizmusnak a legszörnyűbb időszakában, a 19. század eleje, amikor nem volt 8 óra munka, az meg, hanem 14 óra minden nap, és ott tényleg a gyerekek a bányába vizét húztak, euh, csillét, mint a lovak, meg egyebek. Ebben az időszakban ő például létrehozott egy, persze naív volt, meg hülye volt, érted, de létrehozott egy kommunát, minden pénzét a munkásaira költötte, stb. Ez bizonyos értelemben az a fajta alkímia, amit te mondasz. Ennél egyébként lehetnek még magasztosabb alkímiák. Mik például? Például mondjuk az összes pénzét odadja, és szabad emberré válik. Ugye a teve a tűfokán, amit a Jézus minél, mondott, Tudjátok, nem, nem, nem, nem, nem, a tűfokán, a teve hogy a tűfokán, tudjátok, hogy a a gazdag ifjú jött, hogy a híve lehessek-e Jézusnak, és akkor Jézus azt mondja, hogy minden vagyonodat adod oda. Jézus egyébként nem mondta mindenkinek ezt, hogy minden vagyonodat adod oda. Annak az, a ifjúnak, annak az ifjúnak mondta, mert látta, hogy az neki fontos. És akkor, azt, és akkor erre elszomorodik vala az ifjú, és izé lehorgasztott fejjel eltávozik vala. És akkor Jézus ekkor mondta, hogy előbb megy át a teve a tűfokán, mint a gazdag ember a mennyek országába. És akkor ennek az az értelme, ennek egyébként nem szociális értelme van. Ez a poén. Nem szo a szociális vonzatai vannak a keresztény kultúrába, de nem szociális értelme van, hanem az, hogy a csávó nem volt szabad. Függött a saját pénzétől. Nem volt szabad. A gazdag ember rab keresztényi nem csak keresztényi, Ez buddhista, így van. mindenféle spirituális szempontból. Így van. A gazdag ember rab. És minél tisztább az alkímia, annál annál, annál, annál, annál kevésbé látványos. Annál, annál annál észrevétlenebb. Annál észrevétlenebb. Minél tisztább. Nincs közönsége. Az igazi misztikának nincs közönsége. Keresztes Szent János, tudod mit tanít? Hogy el kell érned, és ez még csak egy bevezető, hogy, hogy mindenki megvessen téged. Nem arról van szó, hogy egy önsajnálatba, vagy egy ilyen pozőrségbe mész, hogy jaj, én ízé vagyok egy megvetendő aljas féreg, és ebbe kéjeleksz. Hanem, hanem, hogy... És akkor kiderül, hogy te valójában egy szentember vagy, és fú, de fasz a csávó, csak így győze. Nem. Kajakra el kell érned, hogy az egész környezeted megvessen. Ezt kurva nehéz megcsinálni, érted? Mert mindig azért kikacsintasz. Én például, hogy is mondjam, mestere nagyon... vagyok az ön sajnálatnak. Robi ismer engem jó Inkább pár Inkább szolgálja, évvel. úgy érzem. Ö... Nem, nem, mert szoktam ezzel csajozni, meg mit tudom, én mesterre vagyok. Na, tudom magam sajnáltatni kurvára, kurvára tudom magam sajnáltatni, meg ezzel manipulálni is az. Na, mindegy. De szolgálja is igazad van, hiszen egyébként mindenki szolgálja annak, aminek a mestere is hiszen, baz, meg az a szakmája, nekem Amit az ő ö... sajnálata a szakmám világos. A, a, a, a, a keresztesztem most pont ezt mondja, érted? Nem, hanem tényleg bazd meg, tényleg úgy, hogy téged mindenki megvessen megvessen. Egy szarnak nézzenek, nem szentnek, meg asztkétának lófasz. Egy szarnak. És itt kezdődik. Én tudod, mert az egót tökéletesen lerombolni. De ez igen, kurva nehéz. Igen, igen, igen, ez igen, kurva igen, nehéz. Ez a legnehezebb, legnehezebb emberi feladat. De, de a, de az És az ő is hozza az aranytisztítását. Erre mondja, erre mondja, hogy a, az alkimiai példát hozza, hogy ö, a lélek sötét éjszakája az, az a rettenetes, iszonyatos éjszaka, amik az ember minden szívszó mindent elveszt. Elvesz. És az két része depressió. van az érzéki rész sötét éjszakája, amikor még csak abban meg az élvezeti cikkeidet veszted el. neurózisról ír. És utána abba az meg a szellemi rész sötét éjszakája, ne, amikor az énedet is elveszted. Ez, tehát ez, ez, Totálisan megsemmisülsz, de teljesen megsemmisülsz. És kín. azt mondja, hogy ez egyébként az Isten kegyelme és a fénye, csak te azért észleled sötétségnek, mint ahogy az ember a napban néz, ezt mondja, és megvakult tőle. Megvakul tőle, Tudod, mit megvakul Tudod, tőle mit ez a depresszi... érted? De, de, de, de ez de, nem de, szimpla a depresszió, de, de az mert az mondható, ezt mesterségesen viszi végig az aszkéta. A depressziós a az beteg. De mindegy, az, az is a, is a, a, a, is a lélek sötét éjszakájára. Nem, az is tárgyvesztéses ugyanabban van. Csak nincs meg a spiritualitás. Vagy van, vagy nincs, most lehet, hogy van, de a depresszió ez mindig ugyanaz. Egy, egy, van egy brutális tárgyvesztés, és poklot jársz miatta. Ez a mély depresszió. Ez a illúziók vesznek el, lehet, hogy a saját feletteséned büntet, mert elvesztetted az ártatlanságodat. De mindenféleképpen van egy brutális veszteség, és emiatt van egy ilyen pokoli belső kín. Ez a, ízé, ez a lélek sötét éjszakája, ez a mély depresszió. Ez, az az ez a mély depresszió. Ez a, ez a mély neurózis. Ez, a, ez, ez e, e, egy brutális tárgyvesztés ebben vagy ebben a pokolban. A, ö, -tudod, mi a, tudod mi az érdekes? Ö, van egy másik ö, gondolatom a, a, a, az alkimiával kapcsolatban. Nagyon bizarr felvetés, Ez kurva érdekes. Bocs, bocs, csak az a, ez a nigredó. Az alkimiában három szakasz van. Az első a nigredó, a feketesség, amikor az anyag elrothat. A izébe, amikor kocsvasztottak, ez amikor rothadt az anyag, és a lélekbe ez az a lélek sötét éjszakája. Ugyanez van egyébként a Szenteknél, és utána az albedó, a kifehéredés, amikor a, a tiszta semmi, és utána a Rubedo, amikor üdvözülsz. Tehát ez a harmadik. De a Nigradó az első, tehát amikor megsemmisülsz, és egyébként az igazi spiritualitás ebbe különbözik az álspiritualitásnál. S az álspiritualitás mindig azt mondja, hogy azt kell elérni, hogy te boldog légy, sikeres légy, és ezért különböző szellemi eszközöket veszel. Az igazi spirituális ember mindig azt mondja, bazd meg, hogy meg kell semmisülned, és kinkeser. Kint az egész. kín keserves, mint a szar. Érted? Mi van akkor, hogyha a... Mit akartál az alkímiaról az alkimia, az alkimia folyamata az a hidrogénfúzió. Ez egy kurva, és Teller, de az... Én azt gondolom, hogy ez... Figyelj, az alkímia az a nap. A nap jelében áll, a nap a földön. A napban hidrogénfúzió zajlik. A nap végtelen energia. A, a hidrogénfúzió a Földön, az a nap a Földön. Az az, amit egyébként nem tudnak megvalósítani, mert nincs ami megtartsa a napot. Ezért nincsen hidrogénfúziós reaktor. És ha lesz, akkor végtelen energia lesz a Földön, megnyílik egy olyan csap, ami elképzelhetetlen, megfoghatatlan olyan lesz, mintha eljött volna. Bár, Mert lehet, a hogy zsidók lesz, lehet, hogy nem, nem engedik azért, hogy üzleteljenek a mostani elleneket. De figyelj, amiről beszélek. Ingyen energia. Ezt fogja jelenteni a hidrogénfúzió. Mi van akkor, hogyha a hidrogénfúzió valójában. Most a telleredde még csak félig csinálta meg, mert ő még csak a hidrogénbombát tudta megcsinálni. A fúzió az a reaktor, ami megtartja a hidrogénbombát. Na most, ha a hidrogénfúziót meg tudják valósítani... hát ugye ezt nem a volt főnököttől a Széles Gábortól tudod, ha azt hiszi be vagy azt filozofált egy... Ilyen, ez tudományos tény, hogy, hogy egy, olyan, vagy, a miről... hidrogénfúzió, egy másodpercnek a töredékéig már sikerült ilyen lézernyalábokkal megtartani, aztán széthullott természetesen, de, izé, de, de dolgoznak ezen most, hogy 50 év, 100 év, Egyszer majd lehet, hogy meglesz. Én nem állítom, hogy meg lesz ennyire elmértek a fizikához, de a hidrogénfúzió az egy tudományos izé, ö, ö, ö, kísérlet, és zajlik. Na de hogyan Érted? az alkimiához? Az a lényeg, hogy az alkímia volt az, amelyik azt állította, hogy a napot kell a Földre elhozni. Érted? A, a... Az isteni világos világos világos A nap, világos, a, nap a földön, a nap a földön ez ez az alkimia ez magad alkimia a... magadból napot kell világos a nap világos simbolikusan világos de nem nem világos világos világos kizé világos tényleges nem napot. világos hát. ők világos világos nem világos világos világos világos és ez különbség. Világos. Ők értem, ezt analógiásan értem, értették. Értem. És ami egyszerre mondod... szimbolikus és konkrét. És, világos, és konkrét. Világos. Erről van szó. Tehát ennek megfelelően a, az alkímia, az a hidrogénfúzió, ami a napaföldön is valójában mi történik, végtelen energia csap, ahol mindenkinek jut minden. Te kommunista vagy, ne... köszönöm. Ez csak egy gondolat, de hát ez, a, ez az alkimia, ez a hidrogénfúzió, ez a nap a Földön, a végtelen, az öt, az öt, öt filléres energia. A fillé, a, hogy mondjam, nem lesz értéke az energiának. Elárasztja a bolygót az energia. Képzeld el, ez, ez a hidrogénfúzió. Ez azt jelenti, hogy minden minden más lesz, a világ úgy változik meg, ahogyan most mi ezt nem tudjuk elképzelni, érted? Ö, ahhoz képest, ami most van, Isten országa lesz, érted, miről beszélek? Én értem, de én nem hírógen... kapunk állást a hírtévénél. Na de, jó, de ebben semmi, jó. hogy mondjam, ebben semmi ízé nincsen, semmi vajákosság vagy ízé vagy széles gáborkodás nincsen, bazd meg legalább ismerd el. Elismerem, elismerem ő durvát dolgokat, mondott, ufók is voltak. Na. Elmész az anyát picsáján. Szóval... E, persze, hogy már mentem e. régna. Hm. Teljesen utána. Szóval, nem, gondol, tehát nem gondolod, hogy ez így, ez így analógiásan. És te azt mondod, hogy a középkori alkimisták megvalósították ezt kicsibe. Én azt mondom, hogy, a, hogy, hogy, ez, hogy mondjam, ezek szimbólumok is, és megfelelősek. És, és, és attól is. nagyszerű az analógiás gondolkodás, hogy nem sublimálja tiszta szimbolikává, mint Jung például, Igen. mert az erőtlen. De nem is durván konkrétizál, mert az meg nem szellemi. Igen. Hanem egyszerre alakítját az anyagot, és mégis szellemi. Igen. Anyagi, de mégis szellemi, szellemi, de mégis anyagi. Jung és Freud között Vi van egy ilyen izé, van jó. egy ilyen ihletett állapot. Jungi szimbolizált, csak ő más. Junga szimbolizálta, az... Izi, a A szimbol... szimbolizált szimbolizált, igen, igen, igen, igen. igen. Én értem, amit mondasz. Egyébként ez így helyes valóban, tényleg így gondolkoztak a középkori alkimisták. Kétségtelenül, hogy így gondolkodtak. Tehát náluk nem csak arról volt szó, hogy bizonyos lélektani, meg spirituális folyamatokat a maguk nagyon bizarr, szürreális, álomszerű szimbólum nyelvén kifejeztek, és a lombikba lejátszódó folyamat is tulajdonképpen egy szimbólum volt. Nem! Ennek volt egy olyan oldala, hogy ott tényleg azt hitték, hogy valódi aranyat csináltak. De ők azt csinálták, ők azt próbálták, ők a két, hidro, két hidrogént próbálták egy héliummal egyesíteni. Ők ezt próbálták, még ők ezt akkor nem tudták, még ők ennyit erről nem tudtak, de ők már akkor ezt, érted, miről beszélek? Értem, csak ők már akkor ezt próbálták, ez, ez a, és ez a hidrogénfúzió. Érted? Jó, ők nem ezt próbálták, de ezt akar, hogy mondjam, ez az aranya, ez a nap a földön. Ez a izi, ez az arany lehet. végtelen, ez a végtelen arany, bazd meg, ez, a, ez az, az, amit lehet, ők kerestek. Azóta egyébként lehet aranyat csinálni. Csak drágább, mint az, az a az ja, ja, ja. kurva drága igazi aranyat csinál. Igen. Énként azt mondta, hogy az arany maga, ezt kurva jól Ahogy uh, mondjam, az ősi ember valamit megsejtett. Az aranynak tényleg a naphoz uh, képzel. De, ez, de ezt mondom, érted? hogy ők akkor még nem tudták, hogy hogyan a kell. Tényleg a hogy mondjam, ők tudtak ő, Hogy mondjam, az alkimisták tudtak arról, hogy létezik egy ilyen, hogy hidrogénfúzió. Ők ezt úgy hívták, hogy alkímia és aranycsinálás. De tudták, hogy az elemi anyag mélyén létezik egy mély energiaforrás, amiről ők tudtak, és azt keresték, és ez a hidrogénfúzió. Világos, de a célja. Egyébként igazadban... Ez a nap a földön. Ők a napot keresték, ők azt tudták, hogy az elemi anyag mélyén ott lesz a nap, és ott van a nap, ott van a potenciális nap, és ez a hidrogénfúzió. Erről beszélek, hogy egész, ez. Ez egésznek a célja a halhatatlanság volt. Másod, a, a, másodlagos célja meg egyébként az igazságos hanem ha az aranykor ha mi, mi, mi a halhatatlanság, ha nem az, hogy te feláldozott saját magadat az aranykor visszahozásában? Persze. Ennél persze. is nagyobb halhatatlanság. Az egész emberiségben élsz. Ez egy szép végszó volt testvérem. Két őrült beszélt. Ez volt az apu azért iszik, mert Köszönjük a figyelmet. Köszönjük a figyelmet. Sziasztok.